Prelini. Prevný świątočný adventný večer. Milení naši poslucháči, to vám praje v tejto chvíli z Vanskobystrického štúdia. Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Ja som tak chvíľku rozmýšľal nad tým, že, že, že čo povedať na úvod tej našej dnešnej, vlastne už, vlastne už poslednej prvolíniovej relácie, minimálne teda v mojom podaní poslednej. Rozmýšľal som nad tým preto, lebo sa dnes večer chystáme urobiť taký zaujímavý pokus, v rámci ktorého máme v pláne sklbiť navzájom dve témy, ktoré spolu na vonok vôbec nejako nesúvisia, ale treba povedať, že hoci teda na vonok nesúvisia, tak máme tu jeden jednotiací prvok týchto dvoch tém, a tým jednotiacím prvkom je v tomto prípado, prípade samotný hosť našej relácie, pretože on má k obom týmto témam čo povedať. No a potom ono sa síce navzájom, akoby tieto témy vylúčujú, nesúvisia, ale viete, ako to napokon chodí. Zase tak zvykne hovoriť, že všetko súvisí so všetkým. A tak si vravím, že to začnem celé takto nejako. My sa teraz, milí naši poslucháči, my sa teraz nachádzame v takomto našom adventnom čase, ktorý je okrem iného charakteristický tým, že, že sa ľudia tak ako si viac ako bežne počas roka obracajú sami do svojho vlastného vnútra, k tomu, čo ich presahuje, ale aj k tomu, čo ich drží pokope. Obracajú sa k rodine, k pamäti, k viere, k príbehom, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého národa. No a keď je reč o národe. No už tak treba povedať, že nie len ľudia, ale aj národy majú svoje v úvodzovkách adventy. To sú také tie obdobia očakávania a obdobia, keď sa zdalo, že svetlo slabne, že jazyk sa vytráca, že identita je ohrozená a preto sa práve v týchto chvíľach rodili nové začiatky. Ono vianoce nemusia byť len spomienkov na minulosť, môžu byť aj neustálo výzvou, pripomienkou že aj v čase temna sa môže narodiť svetlo, že zmysel sa často rodí v skromnosti a že to najdôležitejšie prichádza z neprichádza s hľukom, ale práve naopak v tichu. A že tak, ako sa národné obrodenie nezačalo s že sa nezačalo manifestom, ale knihov, piesňov, kázňou a školou, tak aj Vianoce v živote ľudí nás učia vnímať hodnotu malých, ale trvalých vecí. Možno Možno už tak trošku, milí poslucháči, tušíte, kam celým týmto svojim úvodným zamyslením smerujem. V tejto predvianočnej relácii by sme sa totiž chceli porozprávať o dvoch témach, ktoré, ako som už povedal, na prvý pohľad patria do rozdielnych svetov. Jednako vzniku múza a národného obrodenia na Slovensku, ale zároveň aj o Vianociach v našej krajine. A sú to naozaj, na prvé počutie, dve navzájom absolútne nesúvisiace témy, ktoré ale možno nakoniec v skutočnosti spája viac, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. No a čo ich bude spájať, ako to bude spájať, tak však máme pred sebou celú reláciu, možno to počasne zistíme. Ja som v každom prípade veľmi rád, že po pre mňa veľmi dlhej dobe môžem vo svojej vlastnej relácii privítať človeka, ktorý tu ešte nie tak dávno so mnou tvoril taký štandardný dvojtyžňový tandem, ale potom sa mi na chvíľku vytratil zo zorného uhla, lebo sa vytratil do ďalekej krajiny, odišiel do Bratislavy. To je evangelický farár a historik v jednej osobe, Michal Zajden, ktorého by sme v tejto chvíli mali mať na našej, na našej Teamslinke, tak idem zistiť, či to tak je. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. No tak všetko funguje, som rád, že sa počujeme a nie len s vami, ale verím, že aj s našimi poslucháčmi, ktorí samozrejme vedia, že táto relácia ako všetky ostatné je kontaktná, to znamená, že v prípade, že budete mať chud nám napísať uh, nejaký mail, nejakú otázku, tak smelo do toho studiozavínač slobodný vysielač.k, alebo nám môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne, potom možno neskôr, ak budete mať chuť aj nejaké tie telefóny, ak by boli 048-381-0101. Takže z toho, čo som povedal, sú známe minimálne tri veci. Po prvé, že počúvate reláciu v prvej línii, po druhé, že s Michalom Zajdenom, evanielickým farárom a historikom, s ktorým sme ešte to nedávno robili relácie pohľady. A po tretie, že v tomto predvianočnom čase sa ideme zhovárať o dvoch veciach. Jednak o, o, o samotných Vianociach, však to je celkom očakávateľné, keď s evanielickým farárom. Ale nie len o Vianociach, ale aj o projekte, ktorý veľmi úzko práve s Michalom Zajdenom súvisí, lebo na ňom spolupracuje a to je vznik nového múzea národného obrodenia, ktoré v týchto dňoch sa formuje alebo vzniká na Slovensku. Tak sme si povedali, že využijeme my tento priestor a tento predvianočný čas na to, aby sme otvorili akoby obi dve tieto témy. No takže to sú veci, s ktorými, alebo témy, s ktorými dnes večer pred vás, milí naši poslucháči, predstupujeme. <kým> A s ktorými tu budeme minimálne teda tie najbližšie dve hodinky slova a hudby. No tak, treba povedať na ovod, pán Zajden, že my už sme vlastne o oboch týchto témach rozprávali, ešte, ešte v relácii pohľady, keď sme mali spolu. Viackrát sme sa rozprávali aj o Vianociach a dokonca aj to múzeum sme spomínali, ak si, ak si spomínate, tak aj o tom sme sa už v minulosti rozprávali. Ale ale nemyslím si, že kvôli tomu, že sme sa už o tom bavili, že by sme nemali k tomu, čo povedať, lebo jednak to múzeum, o ktorom sa budeme dnes hovárať, tak od tej doby, ako sme sa my dvaja o tom rozprávali, však prešiel nejaký ten čas. Takže iste sú tam nejaké, ja neviem, že tak múdro povedané aktualizačné momenty, s ktorými by ste nás iste rád Radi poinformovali, takže v akom stave vlastne sa to ďalej vyvíja. A potom, pokiaľ ide o tie Vianoce, tak o tom sa človek môže rozprávať vždy a nikdy nepovie všetko. Takže preto si myslím, že máme sa my dvaja o čom porozprávať aj napriek tomu, že tieto témy sme už v minulosti spolu riešili. Ale povedzte mi na úvod, lebo ja si na to spomínam, keď sme mi mali ešte tie spoločné pohľady a keď sme sa bavili o, o, o Vianociach, tak som vám dával takú tú otázku, že však advent, to je taký ten čas toho stíšenia a zastavenia sa a rozímania a tak, že ako ste na tom vy a vy ste mi vtedy povedali, ja sa na to, to, to, to pamätám a spomínam, ste si mi povedali, že no ja to mám presne naopak, že ja práve vtedy neoddychujem ako farár, ja práve vtedy chodím po tých všetkých... Ja v domovoch dôchodcovach, seniorov a tak a rozprávam sa s tými ľuďmi a mám služby Božia a to všetko možné takže vlastne ja vtedy nemám až tak veľký pokoj, ako sa to navonok javí a hovorí, no ale za ten čas, ako sme my túto reláciu spolu mali, sa veľa zmenilo, napríklad v tom, že vy už nie ste v Banskej Bystrici už nie ste v Radvani uh, už ste v Bratislave a už ste sa medzičasom stali dôchodcom, tak čo sa zmenilo na tom adventnom čase, že teraz pre vás, už teraz toho času máte viac, alebo ešte stále je, je to vlastne hektické obdobie pre vás? Naozaj sa teda, musím povedať úplne teda na začiatok, že je to pre mňa veľmi príjemné, že opäť môžeme spolu sa rozprávať, aj keď to není to práve orechové, pretože nesedím s vami v tom bansko štúdiu a nepozeráme sa vzájemne do očí a nemáme teda ten bezprostredný kontakt, čo bolo samozrejme je nenahraditeľné a bolo to vždy veľmi príjemné, ale aj toto je veľmi fajné, že to je. Takže, takže som veľmi rád, že tento priestor ste mi ponúkli a že teda môžeme týchto pár dní v podstate Pozerám na kalendár dva dní pred, pred štiedrým večerom hmm. takto spolu byť, takže si to veľmi, veľmi vážim. Uh, ja som si myslel, že budeme v pohľadoch, ale tak teraz sme v prvej línii. Ho, ho, <laughs> po po počkajte, <laughs> pohľady sa skončili vašim odchodom do Bratislavy, to sa nedá nič áno, robiť. Áno, Jasné, <laughs> za tým sme urobili hrubú červenú čiaru, to už nič, pohľady skončili. <laughs> <Do> <laughs> že, už prvá línia, presne tak. No dobré. No tak, no, tak, na, tak, a, tak čo sa zmenilo v živote no už v tejto ja chvíli dôchodcú Michala Zajdena zmenilo. v adventnom čase? Zmenilo sa to, že odolávam celý advent pokušeniu zavolať svojim kolegom a rozprávať sa s nimi a v tom rozhovore im povedať čo, nemáš čas? lebo keď som teraz ktorémukoľvek farárovi v aktívnej službe určite nielen evanilickému povedal, že ty nemáš teraz čas, tak asi by mi cez ten telefon jednu struhol poza Naozaj, naozaj, naozaj je to pre mňa úplne, úplne iný svet, úplne, mám úplne inak z, z, zoradený život. Myslím si, že tak ako všetci dne farári, že mám cez víkendy voľno a teda v tom týždni mám nejaké pracovné povinnosti a úvesky, nejaký ohľadom teda tohto múzea, o ktorom sa budeme baviť. A užívam si to, užívam si to. Ja, my, my bývame v Petržalke, eh, chodíme, však eh, samozrejme tu chodíme teraz aj do kostola nášho evangelického, sú tu eh, dve, dve farárky, jeden farár, veľmi príjemní ľudia. A samozrejme asi dvakrát som ich aj zastúpil, keď bolo treba. Ale viete, keď za pol roka dvakrát máte služby Bože, tak to je... to. To nie ste v službe, samozrejme. No. <rý> Takže je to, je to taký naozaj no a ako, to, ako to vlastne je, aby to aj ten svet povedzme, že neveriacich chápal? že Ako to vlastne je, že keď, keď evanielický farár ide do dôchodku, ešte stále je farár, alebo už nie je farár? No, uh, ordináciou sa stávate farárom do smrti. Čiže to znamená, že že mám právo vykonávať všetky funkcie uh -huh. toto právo mi nikto teda neberie asi, asi je tam kvôli štátnemu právu problém ohľadom sobášov pretože, pretože tam je v tom zákone o sobášoch a o manželstve povedané, že samozrejme církev má je, teda ten církevný sobáš rovnocený tomu štátnemu a že ho môžu vykonávať teda tí farári, ktorí majú súhlas od svojej církvy. No a u nás samozrejme ten sobaš môže vykonávať farár, ktorý má faru teda, no, že, že je v nejakom zbore, tak tam samozrejme by som mohol sobašiť len so súhlasom miestneho farára, ale inak všetky funkcie... Mám ostali... Ostalými môžem, môžem prislovať večeru pánovu, môžem po pochovávať, krstiť, čo ja viem. Všetko ale, ale nemám teda, nemám kde. Všetko a ostalo, len nie kde to vykonávať, ale však na to ste sa tešili, toho času máte teraz ďaleko viacej. Čiže, čiže vo výsledku čo? Tak vo výsledku advent konečne pokojnejší? no jasné, jasné, je to nezrovnateľné je to nezrovnateľné volali, volali mi z priechodu tam som chodieval do jedného domov a dôchodcov tak mi volala taká jedna sestra zdravotná, že tak čo pán, fadár, kedy prídete? Ja jo, jo, jo, vybavím vám, aby tam niekto prišiel. Že ja už naozaj z Bratislavy neprídem aj keď. To bolo vždy veľmi príjemné tam prísť. Medzi tých starých a starke a byť s nimi a zaspievať si, im večeru pánovu. Keby som bol bližšie, tak asi by som aj sadol do auta išiel, ale je to naozaj už ďaleko. De, Takže, tak, no. no ešte jedna taká veľmi citlivá vec na úvod, kým sa mi dostaneme k takým záležitostiam ako Múzeum národného povedomia a urodenia a potom k samotným Vianociam, tak ešte keď už máme takéto viete, rozbehové zahrievacie kolo a nie je vám trošku ľúto za tou Bánskou Bystricou... <kým> No, túto otázku som samozrejme čakal a samozrejme, <laughs> samozrejme som rozmýšľal na tou odpoveďou a ale stále neviem, ako to presne povedať je aj nie je viete, asi toto je tá najsprávnejšia odpoveď samozrejme za tými ľuďmi, za tými vzťahmi ktoré sa tam za tých 10 rokov vybudovali tak samozrejme je nám lúto, že sa tie vzťahy teda ukončili a ukončili sme ich dobrovoľne my samozrejme a je to nesmierne fantastická vec, že v podstate sme odišli z Hradvane bez toho, aby sme mali akýkoľvek problém s nejakými ľuďmi tam. So všetkými sme boli... Samozrejme, vždy máte ľudí, ktorí sú vám bližší, ktorí nie sú vám tak blízki, Ale so všetkými sme mali vybudovaný nejaký vzťah, so všetkými sme komunikovali. Takže bolo to. Takže keď si na to človek spomenie... Samozrejme, občas sa pripojíme cez Teamsy na nejaké uh, aktivity, ktoré teda v tom zbore sú a ktoré sú teda cez Teamsy ako prenášané. Takže je to vždy taká pekná nostalgická spomienka. Ale musím povedať, že po profesnej stránke uh, je to pre mňa veľmi fajn, lebo uh, ten... Uh, tá klíma proste bola v nepriateľskom pomere k môjmu, k môjmu hrdlu a k môjim prieduškám. Teda, no. Takže. To, je, to je krásne povedané, Bystrická klíma v nepriateľskom pomere k môjmu hrdlu. No, to no, proste, proste proste ja som naozaj tie posledné 3 roky tie, to zimné obdobie bolo pre mňa naozaj také už utrpenie. že mhm. Tam samozrejme aj kúrenie sa prerobilo ale viete to keď udrie tá prava zima v Banskej Bystrici, však nechci hovoriť, tak e, tam ten kostor sa nevykúril na viac ako na 2, 3, maximálne 4 stupne. Mm. Je iné, keď sedíte a vám hreje, e, hreje to kúrenie, že tam je pod tými lavicami, a iné keď stojíte vpreda a musíte to všetko odspievať, od, e, teda že musíte však byť aktívni, spievať, hovoriť. Takže to bolo... Takže vravíte, bratislavská klíma ďaleko šetrnejšia, ak váš je, je aj šetrnejšia, no ale hlavne, že neslúžim. Ja naozaj prídem do kostola. Je tu samozrejme o očosi teplejšie, takže ten kostol určite má viacej stupňov, ale proste tam si sedím. Keď mám hrdlo v poriadku, tak si zaspievam. <laughs> a keď nie, tak nespievam. <laughs> áno, a keď nie, tak nespievam. Alebo nemusím, keď cítim, že je to hrdlo, mám nejaký problém. Takže toto bol teda jeden z tých dôvodov, samozrejme, ktorý, hmm. uh, pre ktorý som už cítil, že je taký najvyšší čas odísť. Uh, ten druhý dôvod je to múzeum, Samozrejme, to som tu ponuku dostal ešte, myslím, vo februári. Takže to ma chytilo za srdce. Si a oni, oni tí, tí ľudia, ktorí mi to ponúkli, tak boli naozaj ochotní počkať, dokiaľ nepôjdem do dôchodku. Takže to som samozrejme, je to pre mňa výborné. Práve, práve pred pár dňami som aj s naším generálnym biskupom o tom rozprával, ktorý skoro ako priateľ, ako biskup mi teda vyčítal, že čo, však si ešte mohol byť, farárov je málo ale potom, keď sme sa bavili o tom múzeu, tak povedal, no, neteším sa z toho, že si preč, ale rozumiem tomu, tak to je pre mňa bolo veľmi fajn, že toto povedal v podstate môj šéf, ako ten cirkevný. Takže, takže A som vďačný, že, jemu, že má pre to pochopenie a že pre ňo to národné povedomie a je tiež sú veci, ktoré sú pre ňo samozrejme dôležité. No. Takže toto bolo fajn. No a tretia vecie. Je že tí radvančenia si teda 5 mesiacov užili hľadania farára, už tam bol nejaký farár oslovili nejakých ľudí ktorí odmietli, potom sa tam už rysovala nejaký manželský pár ktorý tiež nakoniec teda cúvo, mm -hmm. no a teraz e, majú farár, však už e, manželka počúvala, alebo nebola v kostole e, na Slobodnom vysielači služby Božie z Radvani, tak? E, s tým novým farárom, no a mm -hmm. viete, že pre mňa je to taká určitá satisfakcia e, aj ja to teda, však nechcem to nejako sa do popredia, ale viete, keď príde e, do Radvane človek, ktorý bol seniorom a e, e, chytí ho za srdce Radvaň a je ochotný vzdať sa aj tohto postavenia aby sa stal iba obyčajným zborovým farárom tak je v tom trošku aj teda moja záslova. Tak si to tak trošku chcem privlastne, lebo samozrejme, samozrejme neni, ten diel mojej záslova není veľký, ale predsa len je však. Farár predsa len nejakým spôsobom vtláča pečať tomu zboru, takže ja to teraz tak rád hovorím. Čo však rád vajne, fantastický zbor, keď senior odíde z Kalinova, zdá sa seniorstva, aby mohol byť farárov radovaní. A to, to pozor, znamená, to vravíme o senior... Boli tam dvaja skvelí farári predtým. A hovoríme o seniorovi, ktorý podľa mňa nemá viac ako 45 rokov. No neviem, či má 40. A To je jedno. <laughs> že, ale... to nie, že aby ale si ale niekto nemyslel, porno. že sa ne, nebavíme o seniorovi v zmysle senior dôchodcovský vek, to je ja, trošku áno, páno, iný je senior. To, je to funkcia samozrejme. Tak, naši. to je funkcia. Ja, ja musím na úvod vysvetliť, lebo my sme, sa, my sme do toho tak vhupli radostne a ja, ja, to je celkom pochopiteľné, lebo... Trošku to musím vysvetliť poslucháčom, lebo nebol na to čas tí, ktorí nás počúvajú pravidelne a poznajú reláciu, pohľady a počúvali ju, tak vedia, o čom sa my dvaja teraz rozprávame, ale môže byť, že je tu v tejto chvíli niekto, kto netuší, že takáto relácia v minulosti bola. Tak len vám vysvetlím, prečo teraz sme do toho takto vhúpli. Pán Farár Michal Zajden v minulosti to mal u nás reláciu, pohľady. Bol tu Farárom v pánskej Bystrice Radvani, Bystrici Radvani, ale ako sa dostal nedávno na dôchodok, odišiel do Bratislavy. Teraz je v Bratislave, stal sa z neho klasický bratislavský kaviarenský pozor, nie je povadač, ale intelektuál a je v Bratislave. Dneska som 3 hodiny s priateľmi sedel v kaviarni. Nie, aby... Niekde v Savoji, presne tak. A... Nie v Savoji, tak. <laughs> Kebych, že v Savoji, čože Savoji, to je nič. <laughs> no, dokonca nič, niekde v Karltohne predpokladám. No tak, takže to, to je taká zmena, ktorou si vlastne teraz prešiel, odišiel medzičasom na dôchodok i v Bratislave tak. A to, to nie, je v Bratislava, ale zároveň ešte o tom sa budeme trošku rozprávať. On spolupracuje zároveň na vzniku Múza národného obrodenia. Čiže len by som vám vysvetlil, prečo my teraz tak sa trošku nezáväzne na ovod radosne rozprávame o týchto veciach, lebo my sme to ešte nie tak dávno spolu sedeli v tomto štúdiu a rozprávali sme sa na rôzne témy, ale veci sa menia on odišiel do dôchodku, je v Bratislave a ja už som nemal odtedy veľa príležitostí sa s ním takto rozprávať osobne, ako teraz, tak preto sa ho pýtam na mnohé veci, čo sa mu v živote zmenili a tak, takže to len ako také dovysvetlenie k tomuto všetkému. No a tak, tak poďme pomaličky hádan k tomu, lebo, lebo to je tiež jedna z vecí, ktorú sme my už riešili, keď sme ešte spolu tie relácie, tie pohľady mali. Už vtedy sme tú tému otvorili veľmi opatrne, lebo musím povedať, už teraz to asi povedať môžem, že vtedy sme to opatrne otvárali, lebo vy ste vedeli, že také niečo vzniká, povedali ste mi to, takže aj ja som vedel, ale ľudia ešte vtedy nevedeli, že, že bude nejaký taký koncept, že... Múzeum Slovenského národného obrodenia, tak opatrne sme okolo toho chodili, aby sme niečo nevyzradili skôr, ako je potrebné, aby sa toho nechytil niekto, kto to povedzme tento celý projekt začne okamžite torpédovať a napádať a tak podobne. Takže hoci sme o tom dlho vedeli, tak sme o tom nerozprávali, ale medzičasom, ako čas išiel, tak niektoré veci už boli možné už, už bolo možné o nich hovoriť, takže v jednej z našich spoločných relácií vtedajších sme o tom tak niečo málo povedali, že takéto niečo vzniká. že Na Slovensku vzniká múzeum Slovenského národného obrodenia a že vy, a nielen ako, ako evanelický farar, ale a zároveň predovšetkým ako historik budete tiež jedným z tých, ktorí budú na vzniku tohto múzea participovať. A niečo málo sme o tom porozprávali a potom išiel čas a zbavili sme sa zase o iných témach. No tak teraz čas prešiel, vy už ste v Bratislave, vy už ste medzičasom dôchodca, ale stále farár, tak kam sa za ten čas posunul projekt Slovenského národného, teda Múzea Slovenského národného obrodenia? Áno, takže... Dobre, ja trošku tu históriu teda e, o tom poviem lebo však už čo je teraz to samozrejme e, oveľa viacej do toho vťahnutý ako, ako zo začiatku a ono to, ten proces e, proste zabeh, e, akého, akého si zábehu teda aj chvíľu trval e, v podstate e, bolo to ešte v októbri tisíc, 2024 tak prijala vláda uznesenie, ktorým teda poverila minister, ministerku kultúry, aby zriadila Múzeum národného obrodenia, ale ono to bolo tak, že ešte za Hegerovej vlády bolo prijaté uznesenie o zriadení Múzea vysťahovalectva. slovenského výsťahovalectva, čo je tiež veľmi zaujímavá a veľmi fajn téma a také múzeum určite by bolo fajn, aby bolo, ale... E, proste vláda toto e, rozhodnutie zmenila, nie preto, že to bola teda nejaká e, vláda, s ktorou sa nestotožňujú a že sú to proste, viete, tie trenice všetky okolo toho, ale preto, že sa nepodarilo získať e, adekvátne priestory na to múzeum vystavovalectva. To by moji kolegovia, ktorí, ktorí, ktorí sa zapodievajú týmito vecami, vedeli povedať vám s mestom, chceli od mesta získať nejakú budovu a ja neviem čo, a to sa nepodarilo. Takže tá dohoda medzi so, štátom a mestom ešte za Hegerovej vlády teda nevyšla. Ale medzi tým teda <kým> prešlo vlastne do správy ministerstva kultúry ikonická budova na Konventnej ulici, ktorá je v podstate bola, bola novým evanelickým liceom, teda úplne v priestore, kde pôsobili štúrovci, kde chodili do školy, viete, že to je úplne ako že genius loci nášho národa, jedno z takých miest, kde sa formovalo to národné povedomie a kde pôsobili štúrovci je práve v Bratislave na tej konventnej, licejnej, panenskej ulici. Tam, mm -hmm. tam to vrelo. Tam, tam, tam tí štúrovci, ľudový štúr, štúr učil tých svojich žiakov a tam to teda pôsobil. Takže, takže úplne logicky z toho vyšlo, že správme teda v tej budove, ktorá je úplne prázdna už niekoľko rokov predtým ju používala Savka Savka ju už nepotrebuje teda takže už dokonca sa Savka toho chcela nejakým odpredajom zbaviť ale a tak ďalej a tak ďalej ja tú celú históriu až tak dôkladne nepoznám ale teda výsledok je ten že tá budova je teda k dispozícii na to aby toto muzeum sa formovalo No a naozaj sa otvorili dvere k tomu, že tým uznesením vlády a tým, že sú tie peniaze vyčlenené ešte už niekoľko rokov, teda, takže, takže, takže sa robia také tie prípravné kroky. V podstate robí sa projektová dokumentácia zistiuje sa skutkový stav zistiuje sa, že je tam strecha v havarínom stave, ktorú treba vymenať no proste, to sú tie technické veci ktoré okolo toho sú samozrejme a a ja teda ja som dostal ponuku a robím v podstate odborného garanta samotného múzea, teda po tej ako si tej stránke, že ako bude vyzerať tá expozícia, koľko tam toho bude, ako to bude členené, to múzeum, Tak toto je v podstate, akoby toto garantujem. Ne, netvorím, lebo však to, mm -hmm. to, to musí byť spoločné dielo, samozrejme ko, o, prekonzultované a predebatované, však našťastie v tej historickej obci mám a ja svoj okruh známých a tak ďalej a tak ďalej, to musí vždy nakoniec niekto schváliť, ale musí tam byť garant. Tak túto pozíciu som Tuto ponuku na túto pozíciu som dostal kvôli tomu, že som evangelický farár a že mám teda aj tú históriu vyštudovanú. Takže v podstate v oktobri sa podarila taká vec, že, že není to nejaký, že nejaký, nejaké múzeum, kde sa formovalo, Formoval, formoval, alebo kreoval, kreoval, kreovalo teda nejaké národné prebudenie alebo obrodenie to nie je nejaká slovenská špecialita <laughs> takýchto múzeí v Európe je naozaj niekoľko niekoľko krajín ma také múzeum viete to, je, to, je, to proste je tak a tie úplne veľkolepejšie veľko múzea ktoré hovoria o kreovaní moderného národa majú Taliani Možno, že už mnohí poslucháči počuli slovo Risorgimento. To je vlastne, keď sa zjednotilo Taliansko v 19. staročí. Zaujímavé, že ten proces formovania moderného talianského národa prebiehal presne v tom období, ako aj nášho. A dokonca, sú, dokonca niektorí tí čelní predstaviteľia toho talianského Risorgimento ako sme zistili, mali, sa poznali s našimi, s našimi teda obrodencami že mali medzi sebou kontakty a zdá sa, že aj tie dobrovoľnické výpravy hurbanovské, že tí veliteľia Bloudek, čo tam bol, tak Janeček, že oni, oni boli priamo vyškolení tými talianskými karbonármi, teda Garibaldíma Ga, a tými, tými jeho proste vojenskými vodcami. To sú nové veci, ktoré sa akože objavujú. Takže to sú také zaujímavé veci. No a s týmito Talianmi teda sa podarilo zorganizovať podarilo sa zorganizovať vedeckú konferenciu ktorá bola teda v Slovenskej národnej galerii myslím, že 14. oktobra to bolo no a prišli, prišla riaditeľka muzea Venecio proste to je obrovské múzeum ktoré je na Palatine v Ríme nad všetkými tými troskami antického Ríma taký obrovský momentálny pomník, tam je aj kráľa Viktora Emanuela II. Potom prišli z paláca Karinianom, to je zase v Turíne, lebo v Turíne sa vlastne formovala ta idea talianského zjednotenia. No a to bolo vlastne aj tak, však to sme, to bolo tak pripravené, aby sa vlastne odprezentovalo aj teda slovenskej verejnosti, že toto múzeum vzniká. Uh, prebehlo to aj teda v našich médiách o tom uh, prebehli aj také tie prvé výstupy o tom, že teda uh, to muzeum chceme, že sa teda kreuje, kde sa kreuje, ako to bude a že teda máme teda aj tú podporu týchto našich zahraničných partnerov, uh, ktorí, tí Taliani proste majú, uh, ja neviem, teraz nechcem streliť šíclo, ale mám spôsob, že 16 takýchto obrovských múzeí proste v celom Taliansku, teda toho Rizorčumeta, teda múzeí e, národného obrodenia Talianského, takže, takže je to taká, taká fajn vec, A, takže teraz je to už teda v takejto fáze, No a toto to, to, to, to, to trošku skočím však toto, dobre, že to pripomínate, ale toto sme tak nejak hovorili už vtedy v tej relácii v pohľadoch že niečo takéto vzniká čo je inšpirované práve tým talianským modelom ale povedzte mi teraz s odstupom času že kam sa to celé posunulo už teraz je to tak nejak, že už môžeme pomaly hovoriť o otvorení tohto múzea, alebo v akej je to teraz vlastne fáze, v akom štádiu No viete čo, dokončila sa projektovať, nie, to ešte, dokončila sa projektová dokumentácia a tí architekti, teda, ktorí to robili, tak samozrejme tam našli, našli no, teda, prebrali sme to, dohodli sme sa, e, koľko to, čo, ako, ako bude teda to, ten priestor, ten, tá budova, ako bude teda členená, aby tam boli teda, e, tie priestory na expozíciu, No ale je tam teda ten zádrhel s tou strechou. Proste oni povedali, že nedajú žiadne razitko na, na to proste, že, že môžete pokračovať ďalej, pretože tá strecha je staticky narušená. Mhm. Takže to, ja, ja, to je mimo mňa, ale, ale tí ľudia zase, ktorí z tej strany ministerstva na tom pracujú, tak hovoria, že to je vec, ktorá sa dá vyriešiť relatívne rýchlo, za pár mm -hmm. mesiacov. Mm -hmm. tak uvidíme. Takže to to určite nebude tak ľahko, rýchlo a tak ľahko. Je tak, že keby my sme čakali, že už niekedy od nového roka niečo takéto vznikne, takže tak, zabudnite to ešte ani náhodou, že nie. Viete, čo e? tam, keď prídete k tej budove zvonku, vyzerá ako fajn, mm. ale tak znútra samozrejme. Ale ale, ale, ale, ale vravia, vravia, že to už, keď sa, keď sa tá strecha teda dá do poriadku, že to samotné všetko ostatné, že to dneska keď, viete, všetko je o tom, že keď máte peniaze, ide už potom veci rýchlo. pravdepodobne rýchlo vidíme. Je tam ešte teda to, že je tam schudný spor, e, s církevným zborom, staré mesto, ktoré si žiada tú budovu späť, ale tak e, zatiaľ to vyzerá tak, že e, zo strany našej církvy e, je teda taká e, povedzme tak, tak, taký priaznivý postoj k tomu, že Uh, myslím si, že pre mnohých evanelíkov je to zaujímavé, že štát chce zriadiť za svoje vlastné peniaze v, naši... v podstate teda není naša, ale samozrejme, že to bolo ivanelické líce v minulosti, až pokiaľ to komunisti nezobrali v 60 rokoch, tak, uh, tak proste, že tam chce zriadiť Múzeum národného obrodenia. Takže to sú, viete, že v podstate niečo, čo by možno, možno sa patrilo aj cirkvy zriadiť, viete, takže, takže je to taký. Také zaujímavé veci, ale, ale, ale to sú také, viete, to je mimo môjho vecného akoby pôsobenia, pretože uh, ja nie som ani architekt, ani právnik. No, áno, A... áno, áno, však presne tak. A povedzte, že čo je vlastne vo vašom zábere? Že, že čo máte v rámci tohto múzea na svedomí, alebo teda na starosti vy? No ja som, ja som pripravil taký taký scenár alebo taký projekt že, že ako by malo byť členené to muzeum a v podstate som tam spravil tak, že by to malo byť od 18. storočia teda to znamená povedzme od Mateja Bela od, od, cez Bernolákovcov lebo však už to národné povedomie začal alebo to obrodenie to začína už naozaj vtedy a potom samozrejme prichádza tá vrcholná fáza, ktorá je teda je kolár, štúrovci. Ale chceme to, pokiaľ sa dá potiahnuť až po teda e, koniec Prvej svetovej vojny, po Štefánika a po Martinskú deklaráciu teda, keď sa tá naša politická garnitúra na konci Prvej svetovej vojny prihlásila teda, k Československej republike, teda že, sa, že ukončili sme svoje, svoju existenciu worsku a prihlásili sme sa Československej republike. Zatiaľ je to teda v takomto návrhu, e, uvidíme, je to samozrejme bude to, je tu už aj predmetom rôznych takých interných diskusí, že či je to teda nemoc široké, že či to nezúžime nezúžíme na nejaké akože menšie obdobie, uvidíme, no. Uvidíme, ale zatiaľ by to teda tak malo byť, malo by tam by, ja, moja predstava je, že malo by tam byť také 11 akoby oddelení alebo celkov jednotlivých teda, od, od tých teda, povedzme od tých Mateja, Bela, Papanka teda taký, hovoríme tomu obdobie barokového slávizmu viete, tí apologeti lebo tam už v 18. storočí sa už začali ozývať tie prvé maďarské hlasy, že Uhorsko to, to je vlastne, má byť jednoliatý národ, ktorý má hovoriť po maďarsky a už vtedy vznikali tie prvé apologie, maginová apológia, že však my Slovania a Slováci sme tu starší národ ako vy, no proste. Potom samozrejme tí Bernolákovci by tam mali mať svoje miesto. Jan Kolár a myšlienka vše slovenskej zájomnosti samozrejme by tam mala byť. No a samozrejme potom v Štúrovci, revolúcia, memorandum, maticčné obdobie a potom teda tá tvrdá maďarizácia, ktorá nastala po rakúsko-horskom vyrovnaní, ale už aj to kreovanie moderného národa, proste, že už vznikali politické prúdy, ktoré teda už mm. formovali tie politické zápasy. No a malo by tam byť aj teda také oddelenie venované vysiahovalectvu. My stále nedocenujeme tú úlohu amerických, hlavne amerických Slovákov. Uh, pretože do Spojených štátov sa naozaj od hlavne od tých 80 rokov, 19. storočia tam sa masovo stiahovali 100 tisíce ľudí zo Slovenska, Takto sú tie odhady od pol milióna až do 700 tisíc Slováko, tretina národa odišla do Ameriky ale viete, že ja si teraz tie materiály študujem a čítam my počúvame o klíblanskej a pittsburgskej dohode. To mnohí ľudia vedia, že teda v Amerike boli takéto dohody prijaté, ktoré hovorili o autonómii pre Slovensko, ale to nevzniklo proste, proste nejako, nejako na nejakej čistej platforme, alebo je viete ako, akože, že tomu, čo si predchádzalo, tí ľudia, ktorí prišli do Ameriky, tí, tí Slováci, a teda z dvoch tretín, možno aj viac, to boli východniari. Oni tam prišli bez toho, aby mali nejaké národné povedomie, keď prišli do Spojených štátov. A začali vydávať, nejakí chlapci pre nich začali vydávať, v podstate taký byl ten, ktorý sa volal slovensko-amerikanské novinky. No a vydávali ich v Šariščine a vydávali ich v maňarským právopisom, boli písané, viete. No a podľa mňa tým to bolo v zásade asi jedno, ale e, stal sa tam redaktorom po, e, po troch rokoch, to bolo v roku 1889, čo bolo už vlastne tak 10 rokov, tam už sa teda ľudia stiahovali, ale tí Slováci, ešte aby som teda povedal, e, keď ste prišli v tej dobe do Ameriky, tak o nich samozrejme tí majiteľia tých baní a tých oceliární, oni ich vykoristovali. Proste, proste nevedeli reč, tak im dávali tie najhoršie roboty za veľmi nízke platy. A, a tí ľudia, ale napriek tomu, tí, tí ľudia boli spokojní, lebo mali aj tak viacej, ako mali doma. Ale uvedomili si, že im nikto nič nedá. Viete, že ešte tie feudálne vzťahy, ktoré fungovali na východnom Slovensku, boli že ten pán, čo si im podhodil, alebo čo si im dal. Ale v Amerike, teda, čo ste si zarobili, ste dostali, ale nikto vám nič nedal a nikto sa o vás nestaral. Tak tí ľudia si začali zakladať podporné spolky, najprv teda preto, že keď, keď zavalilo nejakých chlapov v bani, tak aby to, tej, tej rodine teda nejaké peniaze dali. Potom si začali zakladať, stavať kostoly, už podľa konfeccionálnej príslušnosti a začali, si, začali za, si zakladať spolky. Pretože zistili, že síce im nikto nič v Amerike, ale nikto ich v ničom neomecuje. Nikto ich v ničom neomecuje. Že, môžu, že keď prídu domov a že keď si zaplatia dane a že keď netekonajú trestnú činnosť, môžu si robiť čokoľvek. Môžu sa združovať akýmkoľvek spôsobom. Tak oni sa začali združovať na no tieto slovensko-amerikanské noviny prišiel Peter Rovňaniek a tento povedal, dobre, budem redaktorom týchto novín, ale budú, musia, musia vychádzať v štúrovskej Slovenčine a budem ich viesť v národnom duchu. A oni s tým súhlasili. A stal sa zázrak, viete, to ja tomu hovorím, že to je zázrak, že po a zhruba po desiatich rokoch, ako tie noviny vychádzali, vychádzali v 30-tisícovom náklade, čo je neuveriteľné, Proste ja neviem, či dneska nejaké noviny vychádzajú v 30-tisícovom náklade. A keď tak je to už neuveriteľný úspech, v tej dobe slovenské národe noviny mali 600 odberateľov. Tak z tých východňarov sa v Amerike stali povedomí Slováci. Chápete, že oni normálne mm. sa tam národne uvedomili. Normálne sa mm. národne uvedomili. A e, takže Tí americkí Slováci na prelome 19. a 20. storočia už predstavovali obrovskú, mohutnú entitu proste, Už ich boli 100 tisíce. Mali svoje spolky, združili sa do Slovenskej ligy, ktorá teda združovala 100 tisíce Slovákov amerických a vystupovali a bojovali za samostatnosť, svojbytnosť, samostatno, a samourčovacie práva slovenského národa. Takže tu doma boli utláčaní, tí naši politickí predstavitelia. Naozaj tá maďarizácia bola krutá, bezohľadná, ale tam boli slobodní a oni, a oni o tom písali, oni informovali tú americkú verejnosť. Tí americkí politici museli začať všímať, pretože oni boli tak zorganizovaní, že v Oháju a v Pensilvánii mal obrovskú šancu vyhrať ten kandidát, viete, či už do, poslanec do kongresu, teda kongre keď z niekto kandidoval do kongresu alebo do senátu, tak vedel, že s tou podporou Slovákov má oveľa väčšiu šancu sa tam dostať. Takže, takže títo politici americkí začali, začali teda im dávať, akože počúvať ich samozrejme. To mm -hmm. sú zaujímavé dejiny. Takže bude teda jedna tá časť venovaná teda tomu vysťahovalectvu. Ale sem tam aj tú dolnú zem, teda už to 18. storočie, ako sa vzťahovali ľudia samozrejme k Budapešti a potom samozrejme Bekeščava, Sarbaš, samozrejme Vojvodina, Nadlak. Takže uvidíme. No. Ale, ale teda to je taký zhruba hru, rámec, ktorý to bude mať. A samozrejme, čo sa všetko podarí a ako sa to podarí, tak to je samozrejme, uvidíme, to je taká vec, ktorá je v tej tvorbe ale je tá situácia momentálne tomu priaznivá myslím si, že mm. tie okolnosti sú tomu naklonené proste aj taká atmosféra je, že áno je, samozrejme je možné, že tam to budú nejakí ľudia, však dneska, je, dneska sa torpedujú vzájomne v politické, politických entity, tak uvidíme, no, čo to je. Ale boli e, by sme radi, keby sa to podarilo, teda v tom duchu, že však keby nás toto aspoň spojilo, že dobre, jedni to sú a tí druhí tomu aspoň nebráňa, tak to by bol úžasný úspech, ale uvidíme, no. Ale hey. zatiaľ teda musíme, musím povedať, že nejaký že nejaké, nejaké, nejaké takéto ataky zatiaľ neboli. No, viete, že, že, že Ale potom... keď človek rozpráva do Slobodného vysielača, tak možno, že ju začnú. No? Že začnú, no. <laughs> však, ale, ale buďme objektívni, že viete čo? Myslili sme si, že začnú, veď sme sa toho aj trošku báli a nezačali. Ja som bol až tak uh, ako pozitívne prekvapený, že ani ten mainstream zase až tak veľmi do toho ne, nebil ako sme sa obávali. Že ako to môžete povedať, možno aj potom, ale ja k tomuto smerujem k tej otázke, že, že evangelický farár z Bánskej Bystrice Radvani, ktorý tu má reláciu pohľady, na dôchodok odíde do Bratislavy a ide spolu zakladať Múzeum Slovenského národného obrodenia. Ja neviem, čo všetko tam robíte, ale viem, že keď ste sa rozhodli k tomuto dielu pridať svoju pomocnú ruku, tak to znamená, že to má pre vás veľký význam. By ste to nerobili, keby to pre vás nemalo nejaký dôvod hlbší. Tak čo vy za týmto celým vidíte? Že, že prečo je to podľa vás dôležité takéto múzeum na Slovensku mm -hmm. po tých Talianov proste mať? Takže nemáme to tu ošetrené v diejepise a, a v tých múzeách, ktoré už teraz existujú a, a neviem, v tých všetkých inštitúciách, ktoré tu sú, nie je to akoby dostatočne ja neviem, že viete, zastúpené, alebo že, že, že kde je problém? Že prečo vlastne treba takéto múzeum? A, a ak treba, tak prečo, že, že práve vy ste si, si povedali, že áno, že treba. Že, že, čo je toto? No viete čo? viete čo, na to je, na to je no, takto. Vďaka Bohu teda je naozaj veľa regionálnych múzeí, pamätných izie, pamätných domov, hlavne však tu na, na západnom Slovensku, kde však pôsobili tí roci kde bolo aj to Hurbanovské povstanie viac. Takže, takže naozaj je toho celkom dosť. Aj tí naši italienskí priateľia boli prekvapení, keď videli múzeum Milana Rastislava Štefánika na Košariskách. E, nie sú to veľké e, múzea e, alebo pamätné izby, ale sú, viete, sú. Takže, takže v tých obciach, tých regiónoch si ľudia tú pamiatku zachovávajú. A samozrejme pre takých košarišťanov, brezovanov e, hlbočanov tie osobnosti, ako bol Štefánik alebo hurbán, samozrejme, tak sú veľmi dôležití. Alebo v Úhrovci, samozrejme, Ludovič Štúra a Aleksandr Dubček. To sú proste, proste, samozrejme, je to fajn. Je to fajn, ale e, je to častokrát e, robené na takej báze takého, nadšen, e, Petia, keď to robia dobro vlúvnici, mm -hmm. nadšenci, mm -hmm ktorí samozrejme zozbierajú veľmi dobré veci a, a samozrejme je to veľmi fajn. Ale, ale tak e, proste, proste mať niečo, že centrálne. E, to není niečo, že, že teraz e, to Múzeum národneho pohľadi tieto, e, tieto pamätné domy a pamätné izby. To nikto nemá. Myslím, to není ani záber, ani úmysel. Ale viete, že, že keď príde, e, že tak môj sen je, že príde nejaká výprava školskej mládeže. Samozrejme chceme tam dať e, moderné už tie všiľaké, e, prostriedky, pretože e, už dneska múzea muzea prechádzajú inak obrovskou zmenou. Dneska už není dôležité, že aby ste tam vo vitrinách mali konkrétne veci, nejaké, ja neviem, Hurbanovú šablu, alebo, alebo, alebo Štúrovú fajku, alebo ja neviem, viete, toto už není, lebo dneska viete všetko nasnímať, a všetko viete už odprezentovať takým spôsobom, že ako keby to bolo všetko naživé, to už ta technika samozrejme to dneska všetko zvláda takže keď sa niekto vidie napríklad tutankhamonovú hrobku, ako to bolo a čo tam všetko bolo, nech ide tu v Bratislave obrovská výstava a bude to vidieť úplne autenticky že presne takto to bolo pretože to už dneska ta technika zvládne takže no, ale e, že príde a teraz viete, že príde na miesto, kde sa tie veci diali. Viete, to je to. Že kde sa tie veci diali. Príde, e, príde na, do tých uličiek a ten zámer je, tí Taliani nám to takto podali, že, e, že, že modlite sa za to a bojujte za to, že keď prídu tí ľudia, aby odišli odtiaľ, aby vedeli presne, že aha, tak tu sú moje korene, na ktoré mm -hmm. môžem byť pišný, ako mm -hmm. ktorým sa môžem vlásiť, viete, že? A že keď tam príde cudzinec, aby povedal, tak ten národ naozaj má svoje, svoje nezastupiteľné miesto proste tej rodine európskych národov, že je tu a, a že tu patrí, viete, že niečo také, viete. Takže to je, to je ten uh, zámer, že, že keď ten človek uh, odíde z toho muzea, aby, aby, aby odišiel s tým, že aha, tak tu je, kde si z toho, že ja som Slovak, že tu patrím, hmm. že viem prečo som Slovak a prečo je to dôležité. No? To, je, to, je, to je skvele povedané, to je presne povedané, len asi to, to nie je tak ľahko dosiahnuť tento pocit. No čo, tak určite. Že, že toto dosiahnuť, to treba vedieť, že no, to sa ľahko povie, že to by malo to múzeum dokázať, v ľuďoch vyvolať tento pocit, ale keď teraz si predstavíte, čo všetko na tú mládež plíva, kde všade ju to rozptýluje a, a nie len mládež, ale aj, aj tých starších, tak to nie je ľahká úloha tohto múzea, ale tí taliani to pomenovali presne, ano, že to by malo byť vo výsledku to podstatné, čo si človek po návšteve tohto múzea odnáša, že by mal vedieť, kde sú jeho korene, kam patrí, že toto ho celé formovalo, že aj v ňom je kúsok tohto sveta ktorý tu bol pred ním. Že to je úžasné, že to keď si až tak poviete, tak mám také zimomriávky Áno. Ale, ale že v ľuďoch toto vybudovať cez nejaké múzeum vôbec jednoduché. My sme mávali však pred pár rokmi takú celú sériu, nie? O tých štúrovcov mm -hmm. na mm -hmm. pohľadoch. Ja, no, tak však ja, to si ja. ste si spomínate. Ja, Verím, že si spomínate. A viete, že mne sa to, mne sa to, mne sa to vracia, ale však teraz má možnosť, a aj však je to akoby taká moja pracovná povinnosť však tú literatúru si študovať okolo Lebo Ja som teda profesne ako históriu sa viacej zapodieval tým obdobím radného komunizmu tých 50 rokov až ako moderné dejiny. Nie, že by som nevedel tie dejiny, ale predsa len, tak aj v rámci histórie nemôžete zhotnúť celé dejiny, lebo to sa nedá. Tak teraz si to čítam opäť tie veci a opäť som sa vrátil k tomu, čo vtedy, ma, vtedy mi prišlo prvýkrát na um a sme sa viem, že raz o tom bavili v, jednej, v jednom tom pokračovaní že predstavte si, že samozrejme veľa vecí, predtým sa už udialo, bol, boli, boli Bernolákovci bol Matejbel, bol Kolár proste už, už čo si vrelo proste už čo si, sa, už čo si vznikalo bol Fandli Janholi a tak ďalej ale, ale, že tá trnistá cesta k tej svoj, svojbytnosti e, národa a k tomu, aby si o svojich osudoch rozhodoval sám nakoniec, že ten zápas, tak začalo to 12 chlapcov. Viete, že 12 chlapcov, ktorí sa vyberú 24. apríla 1836 na 9, tuto z, zo školy, z Licea. A tam si povedia, že budú bojovať za prebudenie slovenského národa. Oni to teda takto nazvali. A, a teraz si zoberte, že keď si zoberiete ten dátum, že 24. apríl 1900, tisí, pardon, 1836 Ľudovič Túr sa narodil 27. oktobra 1815. Tak koľko mal rokov? No mal 20 rokov. Však to je, matematika nepustí. A to znamená, že keď už bol učiteľ tých chlapcov, tak oni boli všetci mladší. To boli, to boli stredoškolské ucha, ktoré tu pobehujú. A no, proste ťažkí tínedžery 19 To no, proste, 16-17 <laughs> <laughs> ročných chalani. s tými ani neviete. Isi, s tými, keď isi. sa rozprávate, tak ty vám tak odbrknú, že ani neviete, čo ho Áno. Chápete? A títo, to sú chlapci. Všetci do jedného chlapci. Už aj pre vás sú to chlapci. Čak no. aj ten 20-ročný chaláč. Pre mňa šakie. sú to už skoro vlastné deti. Áno. No, áno, áno. áno. A moje deti sú všetky staršie, už pomaly <laughs> moje vnúčata. Pomaly, pomaly. Áno. No, a, teraz, a teraz si zoberte, že oni si tam dali ten sľub, dali si tam aj tie slovácké mená a oni celý život tento sľub dodržali. Chápeť? Celý život ho dodržali. A, a ja v tom vidím, že naozaj to Božie riadenie, že Pán Boh im poženal, pretože to bola vec, ktorá sa musela udieť. A bolo to, bolo to, bolo to proste, proste, proste s Božím požehnaním. A 12, 12 teda puberťákov to začne. A o, takže 1836... A keď si zoberiete, že Slovenská republika ako samostatný štát vznikla v roku 1993, čiže zhruba 150 rokov, ani necelkom. Ale keď si zoberiete, že tá Martinská deklarácia bola v roku 1918, kedy sme sa stali štátotvorným národom, alebo sme sa dobrovoľne prihlásili do Československa ako národ, vieť, tak to uplynulo tam 80 rokov. A, a to je neuveriteľné, viete. Neuveriteľné, že toto sa udialo. Toto, toto sú naše národné dejiny. Viete. Takže dneska práve ako pravý e, kaviarenským povaliači sme sa 3 hodiny o tam. majili. Intelektuáli. Pretože som sedel a pozdravím podľa mňa, podľa mňa, to je jeden manželský bar Verím, že nás počúvají tak ich srdečne zdravím. E, e, viete, že viete, že, že, že Proste nezastavíte ten príva. Ak, ak niekde pán Boh žena, tak to, to ide. Pretože samozrejme, že keď sa bavia e, ľudia, ktorí vidia tieto veci, ktoré sa dejú dneska, ten nástup toho e, proste, proste toho genderu trebarc, alebo toho liberálneho, e, toho no, nového liberalizmu, teda, Progresívneho, tak uh, mnohí ľudia sú takí uh, skeptickí, sklamaní samozrejme takí, nemajú, stracajú nádej že sa niečo môže zmeniť ale tak ja nestrácam nádej ja, ale, viete, ale ide o to, že ja nechcem s tými ľuďmi bojovať ja, ja by som, pre mňa by bolo výborné keby tam uh, prišli aj teraz, keby prišli, uh, prišli títo ľudia z, z, z týchto progresívnych prúdov a že by sme sa o tých národných dejinách, o tých dejateľoch mohli normálne rozprávať. Však Michal Šimečka, však to môžem povedať, čak, uh, po praslici, po mame, však on má korene teda v štúrovskej generácii, viete, že jeho predkovia. Takže viete, že toto všetko, všetko by bolo super, keby sme sa vedeli normálne rozprávať a normálne teda si povedať, že nemusíme mať rovnaký názor, nemusíme rovnako vyhodnotiť aj to obdobie teda toho prebudzanie a formovania národa moderného, nášho, slovenského. Mm. Ale že to je proste, že sú to naše spoločné korene no, Tak keď sa na tom zhodli, to, to bolo výborné. A ja vždy, keď aj niekto bude útočiť, že ak by som sa dožil toho, že bude niekto priamo útočiť, tak presne sa o to budem pýtať. Útočíš na mňa a bavíme sa a dokážeme sa rozprávať alebo môžem aj hádať, pretože ten ľudový štúr nám kodifikoval spisovný jazyk. Však to je úžasná vec, nie? <lík> <lík> takže, takže tak, no, takže uvidíme. Tak? No, no. uvidíme. No, Ale tá nádej tam je, viete, to je, to je nádej, ktorú dáva Boh. A v Biblii nájdete, nájdete e, niekoľko takýchto príbehov, že z beznádennej situácie e, proste e, začal nový život. A my toto presne Máme v našich národných dejinách Presne toto je istá vec e, Môj priateľ Jeden mi Tiež teraz nedávno hovoril že e, Viete keď Maďari však sú Oni sú takí naozaj na, Oni sú teda ako ehtovní nacionalisti Môžeme to nazvať ako kseme A v Kešmarku V evangelickom kostole Je pochovaný Imrich Tekli To bol jeden z vodcov Stavovských povstaní ešte v 17. storočí a keď prídete do toho kostola, tak hovorí, že to je zavalený tými bencami s maďarskou trikolorou, viete, ktorú tam oni nosia proste. Ako k tomu národnému je jedné zo svojich národných hrdinov, viete, že Maďari to majú akože v sebe. A, hovorí, a čo my Slováci, no? e že boli teraz napríklad Hurbanovi sa odhaloval konečne pamätník, eh, pamätník v Beckove, teda v jeho eh, rodnej, rodnej vieske a hovorí 300 ľudí tam bolo, viete. <sík> Nepríšiel ani predseda parlamentu, aj keď sa odhaloval okay. akože eh, pamätník prvému predsedovi Slovenskej národnej rady, viete. Že, to sú, že my Slováci sme naozaj takí jak trpáci vždy, no. Tak to, <sík> máte, to máte, ťažké, no. No tak o to viac ale... nám takéto múzeum treba, aby sme si uvedovili. Takže chiteľ ma tu za srdce a povedal som si, že pokiaľ to uh, teda naozaj ne, uh, nepridú neprekonateľné nejaké prekážky. Ja, ja ani neviem, aké tie zápasy tam musia zvácať tí ľudia hmm. o to, aby to prebojovali, alebo viete, že viem, že čo si občas človek začuje, ale fakt že neviem. Ale viem, že ja mám stále dvere otvorené. Takže, takže to robím. No. Jedna z vecí, ktorú ste spomínali, je tá, že to Múzeum národného obrodenia sa musí akoby vedieť, prihovoriť súčasnému človeku takouto modernou trečou, že je, je potrebné využiť aj, aj tie technológie, ktoré teraz sú, že nestačí ukázať šábel štúra, ale že musíte zajsť akoby ďalej. A ja to spomínam preto, lebo máme polovircu relácií za sebou, ideme si zahrať. A možno ako takú ukážku toho, ako by sa to mohlo robiť. Vám chcem teraz pustiť jednu pieseň. Je to pieseň Hej Slováci. Známa to pieseň samozrejme ktorú prerobil do takej, povedzme, že modernejšej, zaujímavej verzii Miroslav Surovčík. Človek, ktorý pôsobí na internete, využíva pri prerábkach svojich pesničiek umelú inteligenciu, pre ktorou máme mnohý strach. Hovoríme, že pozor, že umelá inteligencia to je zlo. Že... Tak to s tou umelou inteligenciou môže byť tak, že môže byť zlo, ale môže aj pomôcť keď ju vhodne užívate. To je práve to, že niekedy to môže pomôcť aj dobrej veci. A ako teraz aj vo vzťahu k tomu, o čom hovoril Michal Zajden, že treba vybudovať múzeum národného obrodenia a prihovárať sa túto inštitúciu moderným, novým jazykom ľuďom, ktorí tomu nerozumejú, tak ako možno takú ukážku toho, ako sa to dá robiť, ako sa dajú staré pravdy povedať možno nejakým modernejším jazykom, priateľnejším pre súčasnosť. Bude aj hudobná ukážka, ktorú sa vám teraz chystám pustiť a ktorá je súvisí vlastne s tým, o čom sa my tu teraz rozprávame. Takže ešte raz, teda poviem, že si pustíme hudobnú ukážku piesne Hej Slováci, ktorú prerobil cez umelú inteligenciu spomínaný pán Miroslav Surovčík z AINCM Zone tak ho nájdete na YouTube alebo na Spotify odporúčam tohto pána a chcem sa mu aj vlastne poďakovať za to, že ako jeden z mála vlastne pri svojej tvorbe myslí aj na takéto národné veci je to naozaj veľmi pekné a osviežujúce, takže poďme si dať hudobnú prestávočku a po nej budeme pokračovať ďalej. Hej Slováci, ešte náša Slovenska y al naše je tylko złoby kolko Ne ako úri zradne čierna zem potti to kto stuppi zradne čierna zem pottí to kto stupi zradne Počúvate milí naši poslucháči, dnes už vlastne takú tesne predvianočnú reláciu nie pohľady, hoď by sa to tak mohlo javiť, lebo sme tu s farárom a historikom Michalom Zajdenom, ale nie osobne, lebo on už medzičasom ušiel do Bratislavy. Ale máme tu reláciu v prvej línii, ktorej sa rozprávame, a je to celkom logické, v predvianočnom čase asi aj o Vianociach by sme sa radi, ale keďže... Keďže Michal Zajden, medzičasom ako odišiel do Bratislavy, sa stal zároveň aj jedným zo spolupracovníkov vzniku Nového muzeu slovenského národného obrodenia, tak sa bavíme, že o tom vlastne, ako celý tento projekt postúpil ďalej. Som rád, že máme tu aj nejaké tie poslucháčské ohlasy. Ja som si až vlastne teraz počase uvedomil, že som aj zabudol povedať, že nám samozrejme poslucháči môžu písať, lebo tak ako iné relácie, tak aj táto sú kontaktné, to znamená, že v prípade, že budete mať záujem, tak nám môžete poslať mail na adresu studio pod slobodnývysielac.sk alebo môžete písať cez našu internetovú stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia prí, prípadne aj priamo zatelefonovať už od tejto chvíle na číslo 048 381 01, tak ako to napríklad urobil urobil, urobil asi poslucháč Adolf ktorý píše, že pohľady mi veľmi chýbajú. Pre mňa to bola dobrá relácia. Pohľady boli pre mňa zdrojom informácií a poučenia. Dobrá nálada v štúdiu bola hmatateľná. Verím, že dôjde k obnoveniu tejto relácie. A ďakuje nám obom spomínaný poslucháč Jadov. Tak, pán Farad, vidíte, sú poslucháči, ja, ktorí je to, v dobrom spomínajú... ...na reláciu pohľady. A ešte tu máme napríklad aj niečo od Júlie, ktorá píše, že čaj má uvarený a teší sa na túto našu reláciu. Tak predstavte si, pán Zajden, teraz poslucháčku, že popíja ten čaj a počúva nás tu v tomto predvianočnom čase si robí takú pohodu tu pri nás. Tak také milé, ne? Áno, áno. Všetko inak vám tiež čajúvarní. <laughs> a je to veľmi milé. No. Tak no. som rád, keď je, keď je to... slúži to ľuďom na povzbudenie. No dobre, tak ešte, ešte jedna vec k tej predošlej téme a potom pomaličky sa posunieme asi k tým vianočným témam už, že, že, že čo teda, kedy by sme tak zhruba mohli nejak očakávať, že toto múzeum slovenského národného obrodenia vznikne, je už taký nejaký zhruba približný termín, že kedy by tam mohli prví predovšetkým mládežníci prísť sa pozrieť? Tak je taká e, idea a ja verím teda, že alebo sen, ale dúfam, že to není sen, alebo že sa to aj reálne dosiahnuť, že by to mohlo byť teda niekedy v lete 27, no. Že, že, že ten budúci rok, že to bude teda prebiehať tá výstavba a, a že potom teda by sme v tom 27. roku tie nové, moderné, inštalačné prvky tam nejako zabudovali a, a že by sme to mohli niekedy takto otvoriť. No. Takže dúfam, že sa to podarí. Inak predpokladám, že pre vás úplne nový svet toto celé, ne? To, na toto to človek nie je pripravený do, do, do takéhoto vlaku vstúpi, že to sa vám otvoria akoby nové obzory, nie? Samozrejme, no. <laughs> tak byť v štátne, ja, mňa síce celý môj farársky život platil, som bol platený zo štátneho rozpočtu z peňazí, ktoré spravuje ministerstvo kultúry, teda, a ono potom to distribuje nejakou církvám. Ten transfer, neviem, tak to, s tom nebol som zainteresovaný, ale je to nejako tak. Aj, ale, ale byť v štátnej službe ako napriamo je tak hej, je to taký osobitný svet. To by bolo na takú samostatnú reláciu proste. Ale človek si zvykne, človek si zvykne na tie postupy, na ten spôsob myslenia a a tej práce teda tých štátnych úradníkov ono to, ono to občas vyzerá byť veľmi ťažko pádne a môžem je občas ťažko pádne ale, ale ku podivu má to svoju logiku, má to svoj zmysel, keď človek do toho vnikne a treba zase povedať, že ľudia si to neuvedomujú ale tí, tí štátni úradníci, ktorí sú dlhodobo viete, desiatky rokov na tých postoch rôznych, však na každom ministerstve robia desiatky, stovky, niekde možno, sú veľké ministerstvo, sú tisíce tých ľudí, že keby títo ľudia proste teraz zložili svoje funkcie, tak ten štát skolabuje proste. To ako ako naozaj, naozaj naozaj tá štátna služba má svoje neuveriteľné špecifika, samozrejme je vystavená obrovskému kritiku, obrovským tlakom, samozrejme, a ja neviem čomu všetkému, ale človek si zvykne na tie postupy. Viete, že to čo, e, to, čo mňa najviac, teda na čo som si najviac musel zvyknúť, je, že nemôžete urobiť nejaký krok bez toho, ďalší krok následný, alebo postupiť, pokiaľ nemáte všetky veci overené, potvrdené, tak, keď ich máte aj po právnej stránke, po nejakej ekonomickej stránke a ja neviem čo všetko tak potom môžete urobiť ďalší krok a ono to samozrejme niekedy trvá veľmi dlho, niekedy už je človek z toho nervózny ale, ale uvedomí si potom človek že, že má to svoju logiku no. má to svoju logiku nežijeme, chvala Bohu, nežijeme mm. vo vojnovej krajine, takže viem, že keď je výjimočný stav tak ktorý sa jedná inak ale tak e, nie sme vo vidimočnom stave a dúfam, že ani nebudeme samozrejme e, vystavení niečomu takému, ako je vidimočný stav. Takže a, tak, má tá svoja štátna správa má teda svoje cestičky. je zákutia. <laughs> je zákutia, ktoré tie, teraz objavujete. A, a moja spokrát, ktorá zákutí, tá je úplne. Takže to, mm, to je mm. proste, proste. Ale, ale ku podivu, vždy sa v zásade vymení len tá berchuška po voľbách, viete, mm. viete, tá špička, ale v zásade to je, viete, tie včeličky, tí ľudia, ktorí tam robia, tak tí tam v zásade zostávajú a na nich to všetko vysiť, na týchto ľuďach nakoniec. Viete, rozmýšľal tak. som nad tým, lebo tak keď pozerám na ten čas, tak bolo by sa už pomaličky presunúť, ho hoď k by sme v tejto téme mohli pokračovať ďalej, dalo by sa o, o, o vzniku Múzea slovenského národného obrodenia hovoriť veľa, ale pri pohľade na ten čas, už je to tak, že bolo by vhodné prejsť aj k tej druhej téme, keďže sme v Janočnom predvianočnom čase, tak k tým vianočným veciam. A ja som tak aj rozmýšľal, že, že ako to vlastne premostiť, že to bude ťažké z jednej témy prehúpnúť sa do druhej, ale potom som pochopil, že však to je úplne jednoduché, veď to je vlastne úplne ľahké, lebo, lebo keď hovoríme o národnom obrodení, tak za ním všetkým, za celým tým obrodením stáli ľudia, Proste, ktorí boli duchovní, že to boli všetko ľudia viery, ktorí formovali slovenský národ. To bola vtedajšia evanielická církev, predovšetkým ľudia a veriaci tejto církvy, štúrovci sú evanielickí veriaci, a teraz to nehovorím, pretože by som chcel snáť zásluhy katolíckej církev a ja koho všetkého znižovať, ale to treba povedať v relácii s evanielickým farárom, že áno, že tí ľudia, ktorým dnes chceme postaviť múzeum, lebo si myslíme, že je dôležité na tieto veci poukazovať, boli ľudia viery. Že to sa nerodilo len tak pri niekom, tí mládežníci, o ktorých tu hovoril Michal Zajden, ktorí vyšli na ten devín, oni boli nielen 20-roční, ale aj veriaci ľudia. Mm. Že to je dôležité povedať, lebo to, to sa jedno s druhým doplňa, že to, to je dôležitý rozmer tak tu som si povedal, že tu je ten moment, kedy sa to dá pekne vzájomne prepojiť vlastne toho, o čom sme sa tu rozprávali doteraz, formovanie národa, uvedome, uvedomenie si toho, kde máte vlastné korene. Napokon aj s tým, o čom sa máme rozprávať ďalej, že sme tu teraz v predvianočnom čase a že prečo by sme sa vlastne o tomto mali baviť? Prečo je to vôbec dôležité? No tak možno napríklad presne preto, lebo ľudia, ktorí tu niečo pre tento národ v minulosti neuveriteľné vykonali, boli ľudia, ktorí si tieto duchovné súvislosti uvedomovali. Preto je to dôležité. Tak, pán Faráv, poďme sa mi trošku o tých, o tých Vianociach porozprávať že prečo sa my vlastne teraz nachádzame podľa vás v nejakom dôležitom čase? No jasné. No ale chcem ešte teda povedať, že, hmm. že uh, viete, čím človek viacej sa zapodieva tým obdobím toho národného obrodenia, uh, je pravda, že tí štúroci tak vždy vyskočia ako by uh, nad ostatných, ale, ale naozaj tá Účasť tej katolíckej vetvy národa, aby som to takto pomenoval, je nezastupiteľná. Viete, že, že to, ako, aby bolo zase povedané, aby sa aj našich povedzme katolických poslucháčov možno nedotklo, mm -hmm. že, že tí štúrosi tiež samozrejme si hlboko vážili Bernulákovcov a keby Jan holý ako posledný veľký Bernoláko vec, však v tých Maduniciach na dobrej vode už bol vtedy. Im neodobril tú kodifikáciu spisovnej slovenčiny, tej, tej stredoslovenčiny, tak kto ho vie, akoby ten viete, že či by si boli trúfli. No? Takže to, je, to len treba ako... ako. Ako ale to je dobre, že ste dopovedali, však ja som to tak naznačil, že samozrejme nechcem si tu teraz jasne, niečo jasne. uzurpovať, ale že je dobre spomenúť a pripomenúť aj rozmer iný, aj ten katolícky, tak dobre, že ste to doplnili. A boli to, katolíci, boli to tí poslední Bernolákovci, ktorí v tom 51. roku potom s Hočom Hatala sa zjednotili na tom a dohodli sa, že teda takto toto bude už mm. náš spoločný mm spisovný jazyk, takže to bez tých Bernolákovcov by to bolo, keby teda bojovali, tak by tie národné sily sa trieštili, ale ďaká Bohu, že sa normálne dokázali dohodnúť a normálne to potom fungovalo a že aj tí východňari v Amerike sa potom k tomu pridali takže, takže, takže ďaká Bohu, to, je, no, to sú dôležité veci. Skúsme možno tú no dobré, druhú časť, ja, prepojiť ja, s tou prvou ja. tak, s takou otázkou, teraz mi tak nápadlo, že, že podarilo by sa to týmto mladým ľuďom, keby neboli veriaci? Ja si myslím, že teda, nie, myslím, ja som predsvedčený ako, ako veriaci človek, samozrejme že bez Božieho poženania by to nešlo Uh, ja, ja ako, ako nemám problém to povedať tak, že vidíte, že dnes jednajú ľudia bez Boha presazujú svoje idei, svoje predstavy, uh, svoje projekty, viete, že uh, nevidíte v tom v, v, v, teda takmer nikdy nejakú vieru a, a pozrite sa, výsledok je ten, že sú spory, hádky, nedorozumenia, trenice, ne, ľudia sa už nechápnu. Uh, a, a a priori sa stavajú voči sebe nepriateľsky. Takže, takže viete, tam, kde je autentická viera v Boha, tak tam vnímate, že ten človek je iný, že má, že má inú cestu, že má proste, proste iné, inú liturgiu, iné zvyklosti, ale, ale keďže má bázeň pred Bohom, tak, tak proste, proste vždy nakoniec tá vzájomná úcta ktorú Boh nám dáva do srdca, jeden k, druhému a k druhým ľuďom, tak nakoniec tých ľudí spojí. Takže to je, to je nepochybne, že to tak je. No a, a všetko to vlastne, vlastne je vďaka tomu, že to máme my kresťania, pretože prišiel Ježíš, ktorý vlastne prišiel, aby nás vyslobodil vlastne práve z toho zajatia hriechu. A keď to slovo hriech dnes si rozoberieme na drobné, tak e, z toho nášho myšlienkového sveta, kde vládne egoizmus, egocentrizmus, kde vládne, e, kde vládne korupcia, kde vládne, ja neviem, čo, no proste všetko to zlo, ktoré sa tu valí a, a všetky tie nepokoje a všetky tie škrípania zubov, keď už len vidím človeka z opačného tábora, tak e, pr proste, proste toto Ježiš prišiel, aby, aby ľudí z tohto oslobodil. Však, však ľudia, ktorí, ktorí keď vidia e, opozičného politika tak alebo onak a dvíha sa im adrenalín e, proste v krvi tak podľa mňa sú otroci podľa mňa sú otroci pretože, pretože samozrejme že ja mám svoj vyprofilovaný tiež politický postoj a názor na toto dianie. Ale, ale bojujem s tým a teda musím s tým tiež bojovať ne, ne, to zase neskrývam ale, ale pustiť si do srdca záša a znamená, že sa človek stane otrokom. A preto sú Vianoce, aby nám pripomenuli, že je tu osloboditeľ, ktorý nás chce z tohto všetkého oslobodiť, keď jeho príjmeme za svojho spasiteľa a záchranstva. Tak. Takže tak. Takže sa tak pekne povie, ale či, či sa to tak aj ľahko dodrží, viete, že to je také... No nie, nie, nie no, že to je celú životný zápas. To je zápas, no veď práve. No, ale, ale ľudia nie sú ochotní tento zápas proste, proste nastúpiť do boja proti tomu, aby sa stali slobodní, ale nechávajú sa unášať všetkými tými negatívnymi emociami a neuvedomujú si, že ubližujú v prvom rade sami sebe ale tým, a samozrejme tým pádom deštrujú aj svoje okolie a deštruje sa národ, deštruje sa štát a deštruje sa celá únia, no. tak. Veľa viete... Ako na no ja, to je ja, teda ja sa... môj kresťanský pohľad. Dobre, dobre. však dobre, ja sa tých ľudí teraz zastanem, lebo som jedným z nich, že sa hneváme sa, lebo, že keď vám niekto povie, že sú tri pohľavia a 15 a 28, tak sa hneváme, ano. lebo vieme, že sú len dve. A ne nemôžeme v rámci božskej lásky a a kompromisov povedať, že no dobre, tak viete, že tak zhodneme sa na štyroch a dobre, tak vy, vy vravíte 20, my vravíme 2, tak v rámci kompromisu sa zhodneme na, na štyroch. Vyže, že to nejde. To nejde, tak sa potom hneváme, tak s nimi bojujeme, lebo... Lebo vravíme, že, že ste šialení, keď tvrdíte, že ich je viacej. Tak z toho potom akoby veľakrát vzniká, viete, že čo, čo robiť, že keď vám niekto povie hlúposť, ktorá je hlúposť očividná, dná, no, tak, tak potom to vyzerá tak, že, že sa to hádame, asi nerozumieme, lebo niekedy treba si za tým svojím stáť, aj keď, aj keď sa budete hádať až kriepiť, no tak čo, no? Dobre, ale však o tom sme sa už veľakrát bavili, ale, ale viete, teraz teraz vám poviem také, akoby, ja mám však rád, keď niekedy môžem povedať nejaký príbeh. Mm. Tak prvá vec je, že ja som roky ako každý normálny podľa mňa farár, však chcete ako farár ľudí presvedčiť, že Boh existuje. No. Bavíte sa s neveriacím, môže to byť až čak aj taký priateľský rozhovor, o to nejde, ale mm. tak je, z princípu môjho presvedčenia, moje, moje profesie vyplýva, že chcem presvedčiť človeka, no, aby veril v Boha. No. Že teda, takto, že Boh existuje, viete. A on hovorí, nie, nie, Boh neexistuje a, a všetci máme, a máme, svoje argumenty. Mm, mm. Ale prišla, prišla zrazu chvíľa v mojom živote, kedy som pochopil, že je to absolútna hlúbosť. Že presviečať ja... ľudí, že Boh je tak. tak Hovorím ľuďom, ja verím v Boha a môžem vám povedať konkrétne situácie, kedy Boh v mojom živote konal a mi pomohol. Že takýchto situácií v mojom živote veľmi veľa. A keď im hovorím tie príbehy, tak mi povedal, no tak to sa stalo, však to sa stáva aj neveriacim ľuďom, že takto vy, vypália ich veci. Mm. No, možno áno. A ja, hovorí, áno, ja sa s vami nehádam, ale ja viem, že to bolo, pretože mi Boh pomohol. Takže proste skončil som túto diskusiu, vydávam svedectvo o tom, že Boh je, žije a, a že pôsobí v mojom živote. No, to je jedna vec. A k tým pohlaviam, teraz uh, som uh, zachytil deň, dva dozadu a pravdepodobne nejakú starú kázeň Mariana Kufu kde teda hovoril taký príbeh ešte o pápežovi Janovi Pavlom II že tohto pápeža oslovili nejakí dvaja homosexuáli ktorí teda spolu žijú a mu hovoria že, že... Svetý oče že prečo nám nechcete požehnať však my sa máme radi, my sme si berní, my proste, proste žijeme normálne, slušne a veríme v Boha, tak chceme, aby ste nám poženali, že Prečo bránite tomu, aby nám církev žehnala? Vie? Veľmi pekná otázka. A taká... Je mne či... záľudná, áno, áno, aj, že Ako sa že, no? že, že, že, že si normálne logicky poviete, tak čo teraz? isté, presne tak. Aha. A že teda e, pápež im povedal, že viete, priatelia, my žehnáme láske, že určite žehnáme láske, ale to je nestačí, že žehnáme manželstvu. A manželstvu žehnáme preto, že 90% manželov, ne, nejaké číslo tam povedal on, a, plodí deti. A tešíme sa, že, že Boh práve cez manželstvo dáva zrod nového života a tomu žehnáme. tomu žehnáme a preto môžeme žehnať a žehnáme iba manželstvo a viete, to je akože e, chápem, že pre ľudí, ktorí majú tieto orientácie e, iné e, gejovia, lesby a ja neviem čo, akby, vš, samozrejme, ostatné ja už ani neriešil a to, tomu ja nerozumiem tak, e, tak e, vyzerá to taká akoby neuspokojivá odpoveď ale, ale skutočnosť je to geniálna odpoveď pretože, pretože e, pre normálneho kresťana není problém e, to, že nerieši to, že dvaja chlapi žijú spolu alebo dve ženy žijú spolu ale proste, proste to, je, to je ich vec to je ich, naozaj, naozaj ich súkromná vec ale neženáme im my im nebránime, aby spolu žili. My nechceme mať s nimi zlé vzťahy. Ale nemôžeme žehnať niečomu, čo nevedie k ďalšiemu životu. Keď ide o sexuálne vzťahy, hovoríme teraz o sexuálnych vzťahoch. Takže, takže dobrá, mi, sa, mi sa tá odpoveď páči a to som si povedal, že chvala Bohu, že my teda tento Marian Kufa, tento príbeh s týmto Karolom Vojtylom tak na, na, dal na podnose, že som si ho mohol vypočuť a povedal som si, že toto budem hovoriť ďalej. Viete, že toto budem hovoriť ďalej, pretože aj úplne v súľade aj s tým vyhlásením našej církvy, ktorá, ktorá urobila vaša církva minulého roku, viete, k, k týmto otázkam genderu a, a týchto, týchto vzťahoch, teda LGBTI. No. Takže tak. No. Viete, viete, viete, ale že, že, že, že, a čo tým chcem povedať? že nemusím oh. predsa žiť v nenávisti. Nemusím žiť v konflikte. Takže, ale učím sa ja. Ja to, ja to priznám, že učím sa ja. Že, že nie vždy som takto zdieľal. vždy som, že aj, aj vo mne kypí, krv, viete, keď vidím proste, ako, ako sa pretláča táto uh, kultúra, ktorá samozrejme vedie k smrti proste. Uh, cez ten gender alebo LGBTI. Ale, ale, ale voči konkrétnym ľuďom bojovať, ktorí ak teda naozaj poctivo a zodpovedne takto spolu žijú a čo ja viem, že naozaj, ja, ja, ako ja mám riešiť to, že prečo títo ľudia sú opačne orientovaní, čo pre, pre mňa je absurdné, samozrejme, sexuálne opačne orientovaní. Tak ak si to oni majú vyriešené s Bohom, ak oni e, žijú teda... E, po svojich predstav, sluš, slušne, na poriadku a čo ja viem ako. Nechcem sa tým zabaviť. Viete, nebu nebudem mi do toho vstupovať. Ak, ak za mno príde a stalo sa to párkrát, že chceli pomôcť tomto títo ľudia, tak mm. ja som sa za nich modlil. No. Ale viete, že problém je... je problém, to je zaujímavé, že jeden pán mi rozprával... Že viete, teraz ten problém tých ďalších, tretích, čtvrtých záchodov, viete, že, že sa dožadujú, alebo že chlap e, chce ísť na ženský záchodov, sa cíti byť ženou, No tak. To je zaujímavé, že a to mi rozprávali ľudia, ktorí inak sú viac ako tolerantní samozrejme, alebo hnutiu, ale to jeden mi povedal, že naozaj, že keby som videl, že chlap ide na ženský záchod a je tam moja dcera, tak ho pridzabijem. <lýzum> Viete, že to, sú tie, to, to, je, to je potom... Ale, ale to nech si riešia oni. Však, však tie absurdity, absurdity takto vznikajú. Vlastne. Ale viete čo, však, <laughs> mne sa vidí, že to všetko, čo hovoríte, je pravda. Že to aj sedí. Len neviem, či to sedí na tento predvianočný čas. Jo. <laughs> viete, že... <laughs> hey, už... Pardon, pardon, pardon. Ja sa všetkým ospravedlňujem, pretože... Ne? Pretože, pretože zažil som kázeň, kázeň jedného nášho generálneho biskupa na túto tému ako na Vianoce. Mm -hmm. A bol som hrozne povoršený tým. Takže, takže teraz, sa, teraz sa naozaj osprevňujem. Ale nie, nie, nie začo sa osprevňujem. Ja už som teda ten posledný, ktorý by vás tu mal za niečo napomínať. O to vôbec nejde, Však to, čo je pravda, bude pravda aj na Vianoce, o to naozaj nejde. Len, len keď už te, te to má byť o Vianociach, takže čo vlastne v tomto predvianočnom čase, keď, keď sme sa teda asi tak zhodli na tom a dohodli, že povedzme, že tú prvú časť toho múza máme za sebou národného obrodenia, a že chceli by sme k tým Vianocem niečo tak toto všetko čo hovoríte bude zrejme pravda hovorím to preto zrejme lebo ja s tým súhlasím ale nemusí každý ale za seba hovorím že s tým čo ste podali, súhlasím že to pravda bude len nie som si celkom istý že toto práve má zaznieť na predvianočnom čase viete, tak, takže o čom by to malo byť O čom by mala byť debata pred Vianocami? Na to sa vás skôr pýtam v tomto predvianočnom adventnom čase. Že, že v sobotu sme mali... To bolo v sobotu s Petrom Armanom tú reláciu. Uh -huh. Oče tu, no. tu je o, o Sviatkov moderne. Uh -huh. uh -huh. A on... A on a však on je inak neuveriteľne hlboký znateľ, píseb, znateľ Biblie. Uh -huh a čítal teda jedno podobenstvo o tom rozsievačovi, ktoré nám teda tej téme sedelo, čo sme mali. Tak teraz, aby som činil pokánie, tak prečítam Vianočné evanilium. No, <laughs> Dobre, prečítajte. Prečítam Vianočné evanilium a dúfam, že nás to znovu teda nasmeruje tým správnym smerom, tak to je Lukáš, druhá kapitola. Podľa mňa všetci, ktorí prídu, Neviem, ako to je teda v kostoloch iných církví, ale všetci, ktorí prídu na štedrý večer do evangelických kostolov, tak budú toto Evangelium počuť a ja, si, ja ho teraz prečítam a verím, že dá teda ešte vrátiť do tej správnej vianočnej atmosféry. Takže evangelium podľa Lukáša druhá kapitola. V tých dňoch vyšiel rozkaz o Císara Augusta opísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sírským vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať každý do svojho mesta, vybral sa teda Jozef z Galilej, z mesta Nazareta, do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho. Aby sa dal zapísať so svojou snubenicou Máriou, ktorá bola v poženanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, aniel pánov postavil sa vedľa nich a sláva pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus pán. A toto vám bude znamením, nájdete nemluvniatko, obidnuté plienkami ležať v jasliach a hneď z anielom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského ktorí chválili Boha a volali sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle keď anieli odišli od nich do neba povedali si pastieri poďme až do Betlehema a pozrime sa čo sa to stalo, čo nám oznámil pán poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvňatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. No. Takže Vianočné evanílium. <tým> Ach jaj. No. Dobré. Je to slovo o slobode. O, o oslobodení, e, oslobodení ľudstva. Že Boh nám priniesol Ježišovi z Nazareta slobodu. Takže je to úžasné. Je to vždy veľmi silné a pre mňa vždy veľmi oslobujúce. No. Čo, čo sa ty myslíš, že nám príneš slobodu? To, čo som hovoril, že slobodu od hriechu, teda, že nemusíme, že nemusíme e, žiť e, v zájati hnevu, zášte, nenávisti, že môžeme o tú slobodu e, ho prosiť a bojovať, aby sme ju teda mali, aj keď je to niekedy veľmi ťažký a urputný zápas, samozrejme. A chcem povedať aj to, že, že byť slobodný od hnebu alebo nenávisti neznamená, že nevidím veci reálne ako sú. Mm -hmm. že, sa, že budem tolerovať hriech alebo budem tolerovať zlo, ktoré niek, niekto pácha. Viete? Ale že ja budem od toho slobodný, že ja sa tou nenávistou alebo to žoltou tým podvodom nenechám mu pantať. Tak to je Vianočné vanie. A to je Vianočná zväzť. No. Takže tak. A toto by sme si mali práve cez Vianocu uvedomovať viac ako bežne v roku? Tak. Že to je pointa. Viete čo, viete čo, nemám rád, keď niekto povie, že na Vianoce máme byť taký lepší, ako no. počas celého. tak lepšie by bolo, aby sme boli stále dobrí. No, no veď práve. No. Ale, ale, ale, ale je to taká výzva a také pozvanie k tomu, aby sme... Aby sme teda do toho zápasu sa e, nebali sa do toho zápasu pustiť, no, že e, sami so sebou a e, ten Ježiš tu je preto, aby nám v tom zápase naozaj pomohol. Je vy pripravený ste... nám pomôcť, keď budeme ho prosiť o to, aby nám pomohol. Vy ste boli môj obľúbený host <laughs> už v relácii pohľady, preto, lebo ja som vás mohol tak v dobrom zneužívať na to, že ako farára evanielického som vás mohol modelovať aj do tej situácie, no, že predstavte si vec, že sa teraz neprihovárate len veriacím, ale že vás môžu počúvať aj neveriaci ľudia. Áno. A vy no ste, ste sa nikdy tomuto nejak extra nevránili, práve naopak, tak to mi bolo vždy na vás veľmi sympatické. Tak ja teraz túto vec využijem práve dnes tiež. Keď Boris sa... Korony Advocatus Diabola. Maž... Ja taký veľký advokát diabla teraz nebudem, len tak sa teraz <tú> zastanem tých neveriacich, ktorí povedzme, že to všetko, čo ste teraz hovorili o oslobodení, odriechu, že tomu nejak tak nemusia rozumieť v tej náboženskej ducho v církevnej reči, že či by, ste sa, či by ste si trúfli nejakým spôsobom preložiť odkaz Vianoc aj týmto ľuďom. A podľa mňa to nie a je jednoduché, ja vás toto otázko viem, že teraz tak, ja sa to, mne sa to ľahko pýta, ale podľa mňa to, na toto je taká ťažšia odpoveď, že či by ste si trúfli Uh, viete, čo, viete čo, však slova človek môže hromadiť, aj teda niečo povedať. Ja už som si ale celkom istý, že či, povedzme, tomu jazyku, ktorý ja používam, naozaj uh, musia ľudia rozumieť. Pre ňa práve tie pohľady boli vzácne tým, že ma nutili uh, rozmýšľať uh, aj takouto, hľadať tú nenáboženskú terminológiu, viete, tie slova, ktoré, ne, ktoré nepoužívame v církvi, ktoré mm. tie náboženské frázy nejaké, alebo čo. To bolo vždy veľmi fajn, lebo to je pre každého farára určite dôležité. Ale keď te, mám odpovedať na túto otázku, mne sa zdá, že tá odpoveď, keď poviem, že e, vidím na námestí, vidím v televízii, vid, počujem v rozhlase, niekoho, koho bytosne neznášam, pretože mám iný postoj, iný názor a, a viem o tom človeku trba, aký je, aký je a že čo ma všetko zanechám a čo všetko, čo ja viem, ono aj nalúpim, ja neviem, mm -hmm. tak, tak proste to Vianočné, ten Ježišov príchod je o tom, že môžem o tom človeku všetky tieto veci vedieť, môžem povedať že nezdielam tvoj postoj nezdielam tvoje názory nestotožňujem sa ich, nebudem ťa voliť ale že, že necítim nejaký, nejakú zážad a necítim nejakú zlosť a necítim nejakú nenávisť nestotočňujem sa s tebou, nebudem ťa podporovať nepôjdem e, e, tou cestou, ktorou ty chceš aby som išiel ale, ale voči tebe ako človeku nebudem, nebudem sa zatvrdzovať uh, a nebudem teda stupňovať v sebe nejakú zlozadená však nakoniec vidíme uh, máme nakoniec my uh, žiaľ Bohu aj ten príklad, že nám skoro premiéra zabili no. hmm. takže, takže uh, toto je, to je podľa mňa uh, to čo môže Ježiš človeku, že nám môže pomôcť v tom, viete, že ja mám tú skúsené, že mi v tom pomáha. Nie, že by som bol lepší, že by som to zvládal na 100%, ale že keď mám chuť vybuchnúť a keď sa modlím, takže mi dáva tú silu, aby som to nejako zdolal a zvládol. Čo bez tejto Božej pomoci, myslím si, že to človek zvládá oveľa, oveľa ťažšie. nevrávim že nemôže. Nemôže, sú ľudia, ktorí ho zvládnu, aj neveriaci ľudia, ale ale myslím si, že je to veľmi ťažké a ako keby ten svet bol stále súrovejší a súrovejší, viete, že pod hlabičkou niekedy tolerancia a slušnosti sa v skutočnosti už skrýva a je nahromadené, veľa zášťa nenávisti už viete ja si to vždy, ale tak v, v dobrom, ne, nemyslím to nejak vôbec zolom, Lebo si to ja, v dobrom ja, vysvetľujte, ja, ak ja, ste ja dobrý s... lúter, a tak je to správa. Ja som si to vždy tak v dobrom u, užíval, keď som vás tlačil do tých vecí, že ne, ne, ja vás nenechám v tej komfortnej zóne vysvetľovať veci veriacím, kde ste vy doma. A, a. <laughs> nie, že, nie, nie, nie, že ideme tam, kde doma nebudete. Že? Poďme to vysvetliť neveriacím. Tak to som si vždy tak užíval, ale vždy musím povedať, že nikdy ste mi z tejto téme, témy neuhli, čo bolo veľmi sympatické. Neurobili ste to ani dnes. To je naozaj také, že, že na zamyslenie pre tých neveriacich, že keď prídu tie Vianoce, tak to je také, na tom sa to dobre chápe, že bežne v roku vediete tie vojny, vedieme tie vojny, rôzne s názorovými oponentmi a hádame sa a ničíme a sme tvrdí v tých súbojoch a nedarujeme si Je veci, že prídu Vianoce a zrazu cítite, že, že sa to nepatrí. Že tak poviete si, že tak teraz Teraz mu nebudem nič odpisovať tamtomu môjmu názorovému oponentovi. Teraz nemám s ním. Teraz v tejto chvíli práve s ním nemám chuť bojovať. Teraz ho nechám na a on vás nechá na tiež. To je také pekné, že to sa stane presne v tomto čase. V tomto čase všetci vedia, že sa to proste nepatrí. To je také pekné, že, že, že hoci aj neveriaci ľudia, že vedia, že toto je taký čas, kedy naozaj, ja som si tak otestoval, lebo tie boje vediem často, že som si tak otestoval, že Jasne. predstavte si, že príde tento čas, pán Farár, a oni naozaj vám, aj títo neveriaci, aj veriaci všetci, naozaj zložia zbrane. Fakt. Aspoň na chvíľu. Na chvíľu na tých pár dní, dva, tri dní, ale že fakt to urobia. Bez ohľadu na to, či veria alebo neveria, že to spravia. To také pekné, ne? Neuveriteľné. Tak no, je to lepšie ako nič. Tak, a, samozrejme, a, samozrejme. Áno. Samozrejme. Ja, ja, tak e, čím tak si zo srdca prajem, teda prajem všetkým nám, samozrejme, aby sme tie Vianoce prežili naozaj v takej pohode, v, takej, v takom kľude, v mieri, miery, samozrejme, k tomu, že aj s rodinou Hm. Aby, aby, aby to bolo fajn aj tie trošku komercia tej sentimentality, však tomu patrí však e, samozrejme niekto tam je aj tie darčeky aj, aj to jedlo samozrejme ďaká Bohu môžeme si, e, ešte máme si za čo nakúpiť a čo nakúpiť takže to je, to je nakoniec tiež fajn ja som sa nikdy nebránil tomu že e, aj dneska som bol nakúpovať však je, to je taká atmosféra, ktorú ja nakoniec celkom akceptujem. Mm -hmm. Ja sa tam necítim nejako zle v tých tlačeniciach. Teším sa, že tí ľudia majú stále za čo nakúpiť. No. Takže to všetko k tým v tej pohode, nech si ľudia užijú. No. E, samozrejme, že e, pre mňa ako pre e, veriaceho človeka, pre toho, ktorý prijal Ježiša a žije, teda chce žiť s Ježišom a žije s Ježišom, je... je je to samozrejme akoby iba po, takéto e, povrchné, viete, že iba na povrchu čo si. Mm. Ale vždy, keď ľudia prežijú nejaké, nejaký pokoj, keď sa ukludnia, keď sa potešia a keď dajú aj tým svojim oponentom ja názor robím už po pokoj a, Na chvíľu, a trošku mi pustia z hlavy. Však dobre. Však dobre. Ja som rád. Ale že nestačí to. Vy vravíte, že dobre, že pekne, no to si, ale, stačí to? Že, ale že o tom toto, toto nie je. Toto... Že príde, príde, príde, ja neviem, všetný deň, prvý všetný deň sviatku A oh, už ne, <laughs> sme v ringu. No tak to je také škoda, že to... A, čo by to a o čom by to by malo byť teda naozaj, aby sme to chápali? Viete čo, ja si pamätám za tých 5 rokov, však 5 rokov sme tie naše relácie. Mm, mm. Uh, a a v, viem, že sme častokrát hovorili o tých, že sa prehľebujú tie zákopy, viete, a uh, samozrejme tie zákopy, tak človek sa aj modlil za to, aj však veľa ľudí na to apeluje nakonečne, že Ľudia, nerozdielujte sa však, nerozbijajte svoje vzťahy, svoje, svoje priateľstva kvôli tomu, že máte iné postoje, iné názory, alebo e, uprednostňujete nejakých iných, teda politické strany. A ako keby to nestačilo, viete, že tie zákupy sa iba rozširujú, tak e, čo je iné? No, však iba znovu iba apelovať na tých ľudí, že však e, proste, proste naozaj... naozaj aj na toho najväčšieho takzvaného nepriateľa, keď sa dívate, tak snažte sa v ňom vidieť normálneho že človeka, ktorému nechcete vy ubličiť, ktorému sa nestotožnite, ktorému jasne dáte najavo, že jeho postoje nezdielate, však človek musí si zachovať svoje postoje, však nech si ich má, to je dôležité zase. alebo Keď sa rozplasneme v nejakej takej všeobjímajúcej tolerancii, tak to bude taký maglice, viete, treba, sme in... treba pestovať sa aj to, aby však bol individualitou, bol jasne zadefinovaný. Ale aby k tej, tomu zadefinovaní, že toto som ja, toto sú moje postoje, toto, je, toto sú moje názory, či už sociálno-demokratické alebo, alebo pravicové, konzervatívne alebo liberálne, ale že k tomu patrí aj to, že vždy mám úctu k druhému človeku. To, to hovorím teraz aj, aj, aj tak zámerne, aby to bolo aj pre nevediaci, že, že človek sám o sebe je pre mňa dôležitý a, a mám ho úsiať, že nebudem ho dehonestovať a nebudem už e, zámerne škodiť. Ale, ale budem sa snažiť a samozrejme, v tom, keby viete, ten boj bol korektný, tak presvedčiť ho o, o svojich veciach alebo presvedčiť e, tých ľudí, aby aby išli tým smerom, ktorý, ja som teraz hovorím na adresu politikov, ale nejakej normálnej, korektnej debate niekto je. No. Mm. Však demokracia je diskusia, ale keď zákape diskusia, tak zakapé aj demokracia. Tak, to sedí, ale vy k tomu ako veriaci ešte hovoríte, že toto nestačí, zároveň treba zvestovať to, že sa narodil Ježiš Kristus, tak? Tak, bez tohto, be, bez tohto doplnku, čo som teraz v dobe k tomu dal, že to, to je pekné, že majte sa radi, nebite sa a ak si viete chvíľu uštedri, uštedriť rany cez Vianoce, to je chválihodné, to z vás robí lepších ľudí, ale že to nestačí, vy ako veriaci k tomu hovoríte zároveň ďalej, že toto ešte nie je koniec, že treba ísť ďalej, treba povedať nahlas. Že pozor, že ale je sa udialo sa ešte niečo dôležitejšie ako to, že má byť, máte byť k sebe len tak pre nič za nič dobrý, že tam za tým celým musí byť Ježiš Kristus, tak? Áno, dobré. Dobré, dobré vravím. Dobre, že to... že Dobre, jasné, vás, no. budem môcť aj do kostola aj skázať, No, to, to nie, je. To, to sa nechýstam, nie, nie, ale, ale, ale, ale vravíte, že, ale teraz bez randy, že pre veriaceho človeka je toto, tento rozmer, ten, ten úplne, že najdôležitejší že to Hej, bez tomu, tohto rozmeru to, to nemá význam my tomu hovoríme my tomu hovoríme, že Ježiš musí byť v strede v centre Aha. nášho hmm. života v centre Viete, že... a všetko to ostatné, čo je okolo, tak to sú všetky tie veci, ktoré sa dejú vo všetnom živote ten môj pohľad na je, však pán Boh nás každého ako neopakovateľný originál, samozrejme. Takže, takže sme formovaní. Niekto vidí svet cez, cez farby, niekto ho vníma cez hudbu, cez zvuky, samozrejme. Iný ho vníma, ja neviem, inak. Hm. Niekto je zručný remeselník, niekto je univerzitný profesor, iný je zase vydikajúci šofer kamionu, a tak ďalej, a tak ďalej, však to vieme. Takže sme neopakovateľní, každý jeden z nás, ale Ježiš keď je v strede a on chce tam presne byť keď je Ježiš v strede mojho života tak nemením sa som iný ja, ja teraz nebude ja, ja, zo mňa už nikdy nebude atomový fyzik ja som historik a teolog proste každý sme nejaký ale, ale aj ten vodič aj kamionu aj tá zdravotná sestra aj ja neviem to všetko kde sme postavení tak je super mať Ježiša v strede. To je moja teda taká ponuka a výzva. Hovoríme tomu, že ponuka evanília tej dobrej správy, že bude, môžete byť Ježiš na pomoc s tým živote. Ten, ktorý prichádza, ktorý prichodci opäť znovu a znovu každý rok pripomíname, napriek tomu, že to tento svet zneviditeľňuje, že už tie Vianoce eh, akoby pre mnohých ľudí už tam ten Ježiš není, ale pre nás kresťanov je, a tak ho znovu chceme zdôrazniť ponúknuť teda aj tým našim neveriacim priateľom a a susedom a známym, že takto to a keď to urobíš. Lebo keď to urobíš, tak čo? Neobanuješ Neobanuješ Takže tak Život bude A ja to hovorím mojim rodákom v reči, ktorú nám teda títo štúrovci zadechali, to si musím zase povedať. A e, Mal som takú debatu pred niekoľkými rokmi, keď sme bývali v Radvani, tak na vchodových dverách už k nám dobytu som si zavesil slovenskú zástavu, to som bol hrať zo švágrom, na nejakom futbale, viete, tie mávatka, tak som si to doniesol zavesil a jednám a, Taká mladá cirkevnička sa ma pýta, že čo tam máš tú zástavu, že prečo ju tam máš? <sík> sa ma pýtala. A ja jej hovorím, pretože keď sa ňu pozriem na tú zástavu Slovensku, tak si uveduje, že pán Boh mi je dal uh, úlohu, aby som zvestoval toto evanelium, že Ježiš musí byť v strede tvojho života a že zmení tvoj život a dá ti väčší život, a že to viem povedať práve len a len tej Slovenčine v jedných rečiach to určite skomolím, ale tej Slovenčine to viem povedať presne a do tohto národa a, že, a aby som to povedal aby to Evangelium malo účinok, aby sa čosi v tých srdciach a som u pár ľudí, čo si zmenilo musím tých ľudí mať rád viete, že, že ak, ak chcete niekoho zmeniť tak musíte ho mať rád hm. musíte ho mať Samozrejme, že je ten negatívny e, rozmer tej nenávisti, že keď ho nenávidíte, dáte mu to návidíte, tak zaštívať aj on. Ale viete, že milovať nieko. tak vtedy je šanca, že, že vtedy ten duch svätý pôsobí a koná. A to je, to je fantastické. To je fant viete, to sú tie úžasné, fantastické zážitky, e, ktoré človek má a ktoré môže dávať. Nemôžete ľudí posunúť ďalej, ako ste sám. A keď ich teda chcem takže ja to teraz nehovorím proti žiadnemu inému národu. Žiadnemu inému národu. Ale tu ma Pán Boh postavil, aj vás tu postavil so celým slobodným vysielačom. Takže a hovoríme k našim krajanom, pretože, pretože hovoríme teda k ľuďom, ktorí žijú na Slovensku, vedia po Slovensku a sú väčšinou Slováci, že preto, tak preto viete, že tá zástava by toto symbolizovala a som, a som rád, že tu som a že tu to môžem slúžiť a, ja, a, a my sme si nevybrali ani národ, ani církev som si nevybral pámoch nás tu postavil ale Ježiša som si vybral dobrovoľne to nebolo také, že, že som to zdedil, musel som sa rozhodnúť pre ňo, a som sa pre ňo rozhodol a viem že to bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote že sa narodil v mojom živote, že prišiel do mojho života a že môžem toto zväť o tom, že to najlepšie rozhodnutie môžeš urobiť, tý, keď príjmeš Ježiša. To je Vianočné Evangelium. A budeš, a nájdeš zmysel a cieľ svojho života. No. Tak. Mám. Som rád, že som toto mohol Ale povedať. Ale to je dobré, že ste povedali. Šaj... Znova a znova toto môžem opakovať u vás. A to som rád, že to sa nebojte, nehambíte a neviem ako povedať, to som strašne rád, že to tu zaznelo, lebo však má to byť okrem iného aj rozhovor o Vianociach. Máme 22. decembra, keď túto reláciu vysielame, o dva dní bude štedrý večer, tak nohami na zem v závere tejto relácie, ako ho bude tráviť Michal zajden Vianoce. To? A je tu, moja manželka si teraz prisadla. Uh, nakoniec viete čo budú tieto Vianoce uh, tento štedrý večer tak hovoríme o štedrom večeri bude, bude úplne iný ako bol doteraz pretože prvýkrát už sme teda veľmi dlho mám budeme sami viete sami dvaja pretože uh, naše dievčata sú preč uh, vlastne koľko to je uh, v piatok bol týždeň, čo sa nám vydala aj e, najmladšia dcéra sa vydala. Takže ona aj teraz so svojím manželom sú na Kanárskych ostrovoch. Takže tie deti sú kade tade rozlietané. Samozrejme, sme v kontakte, samozrejme, si telefonujeme. Ale budeme sami, no. Budeme akože, fyzicky budeme sami, ale tešíme sa, že e, e, budeme, že tie deti na nás myslia, my budeme myslieť na nich. Tešíme sa, že budeme mať e, e, spoločenstvo určite s Bohom a že pôjdeme do kostola, čo ja viem pekne normálne. Dneska som teda spravil veľký nákup a moja žena povedala, že teraz mám už taký pokoj srdci, že už máme v podstate na, e, skoro všetko, čo potrebujeme. Keď už máte nakúpené všetko už v týchto chvíľach nebezpečných hey, nemusíte nikam ísť, tak to už je naozaj najväčší pokoj. Keď... Neviem, hey, čisté, vôbec sa niekde vyberieme, možno ešte nás napadne, možno, že nejakú flašu vína ešte pôjdeme kúpiť. To výdnečky. ešte môžete, ale je už návšteva obchodných centier životu nebezpečná, takže už nikam, <laughs> nikam nechodiť. Tak. Niečo tak. také. No. Takže, ale, ale potom samozrejme na druhý deň ideme, ideme za tou prostrednou cerou a tešíme sa na vnúčata. Mm. Zase na, na, po novom roku príde tá ďalšia cera z Prahy s, s, s vznukom. Takže si ich užijeme samozrejme, tie dievčatá. No. A uvidíme, keď budeme v dobrej kondícii, tak možno, že ne, medzi tými sviatkami nejakú návštevu príjmeme alebo niekde pôjdem, uvidíme, čo ja viem. Ale sme spolu, no takže... A už, takže, takže... Takže... To ja. je také, viete, to je také zaujímavé inak s tými manželmi. Keď som sa ženil, tak si hovorím, čo tí ľudia po tých 30-40 <laughs> rokoch, však už... <laughs> Čo sa s takou starou šanou <rý> <je? rý> so veď? starým chlapom čo? čo? tí starí ľudia už spolu môžu A to nie, to, to, to puto je oveľa silnejšie ako, ako vtedy. Sňerajte, že ešte To zároveň, bolo viacej čo? o erotike a teraz je to viacej o, o tom, že, že už, už sme tak spojení, že sa tešíme, že sme spolu. <rý> Moja žena sa iba uchechvá. No sme, niž... sme to počuli až sem. Ale, ale v tom smiechu je uh, súhlas. <laughs> takže takže tá, a aj sedky, a... samozrejme, aby, aby, aby prežili kľudné a poženané Vianoce, aby si to užili a, a tešili sa. A, a kde sú svária a nepokoje, aby prišiel pokoj a miera, zmierenie. A takže a pokiaľ je to na vás, tak hľadajte zmierenie. Je to veľmi fajn. A strpte aj krívdu. Ja viem, že častokrát človek veľmi ťažko odpúšťa, lebo naozaj sa mu stalo zle, naozaj mu ubližili. Ale odpustite a zabudnite a strpte krívdu, lebo uh, vzťah s druhými ľuďmi a to, že znovu sa otvorí to akoby... Riedlo lásky je oveľa dôležitejšie ako to, že ste prišli o nejaké peniaze, alebo ja neviem o, nejaký, o, nie, o niečo, čo možno, že bolo cenné. Láska je uh, úžasný dar, ktorý nám práve Ježiš na Vianoce priniesol nám dávať, takže stojí to za, to za to zabojované. A tým zachránime aj svet a možno zachránime aj túto našu nešťastnú úniu, však Uh, viete, teraz sme boli v Koline nad Rínom a bol som v Áchene eh, pozrieť sa, eh, kde je pochovaný Karol v taký veľkolepej kaplnke človek hmm. celého sa by si prial. sa tá Európa vrátila k Bohu Však, tí ľudia pred tými tisíc rokmi rokmi proste berili Boha, budovali tie stavby a a viem, že v tom bolo aj veľa zlá a samozrejme, nie všetko bolo, ako malo byť, ale viete, tá viera držala teda tú Európu pokope a tak dal by pán poč že sa k tomu vrátili. No. Takže, tak. Ja vám v každom prípade, alebo pozerám na ten čas už sa toho veľa hovoriť, neš by nebolo o čom, však stále by bolo o čom, ale už sa nedá, ak máme dodržať ten čas, tak hádam už len záverom, sa mi patrí vám poďakovať promrade za to, že ste si napriek tomu adventnému času, kedy ste sa mohli stíšiť a iným veciam venovať, že ste si našli čas na naše vysielanie, hoď už teda dávno sú preč časy, kedy ste tu boli so mnou v Bratech, v Bánskej Bystrici, už ste v Bratislave a už sa s vás stal človek, ktorý teraz buduje múzeum národného obrodenia a máte toho kopec a ste vyťažení a mohli ste sa vyhovoriť a povedzť, že zase No ale mohli ste to spraviť a neurobili Vy ste to. Tak... človek môže vždy. No. no tak keď už prežine, tak ste sa mohli vyhovoriť len preto, lebo ste dôchodca a nemusíte. Ale ste sa nevyhovorili a to si veľmi vážim, tak vám veľmi pekne ďakujem. Myslím, že aj teda určite môžem že sme sa takto mohli vlastne tak neviazane viac improvizačne porozprávať o tomto všetkom v tomto predvianočnom čase. a ja som vám za to naozaj veľmi pekne vďačný a, a nejak tak verím, že podobné naše debaty už asi nie len na túto vianočnú nótu, ale aj iné, iné budú možno pokračovať aj v tom roku 2026, takže vám veľmi pekne ešte raz ďakujem. A teším sa na prípadné ďalšie relácie s vámi, pán Farrero. Tak aj ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste mi otvorili tento priestor a ponúkli tento priestor a že mohli sme si tak bez toho, aby sme si to povedali, tak nejako zaspomínať mm. na tie naše spoločné relácie a užiť si to, tú atmosféru opäť, čo je naozaj veľmi fajná a mám z toho veľkú radosť, takže aj vám, aj aj Julii, aj Šimonovi prajem veľa Božieho požehnania, teda a príjemné sviatky. Ďakujem veľa. A samozrejme všakne. aj všetkým ostatním. Presne tak, všakne aj všetkým všakne. našim poslucháčom a poslucháčkam, Takže to bol evangelický farár a historik v jednej osobe, Michal Zajden, s ktorým sme sa rozlúčili a čo povedať na záver, hádam len toľko, že sa s vami ľúči pre túto chvíľu z mánsko štúdia aj Boris Koroni. Ak táto relácia teda bola určená nielen veriacim, ale aj tým neveriacim, aj tým hľadajúcim a všetkým ostatným, tak sa rozlúčime takou pesničkou, ktorá by háda mohla uspokojiť všetkých. Majte sa pekne a do počutia. Sníh. Všude spousta slev Po kostkách dlážebních Stéká kapří krev Ve švech praská má. A úsměv na tváři V těchto svátečných dnech maj Snad jen lich váři. Ač Vánoce dávno nejsou o lásce, spíše to díl, co fakt dobře prodává sa. Ač dávno nejsou o klidu a míru, spíš o obžerství stresu a balicím papíru. Ač každej rok slýchá ze všech repráku. ten samej výbier tupejch vánočních fláků, Ač sú Vánoce kýč, jak verše z jejich slok. Tak je to kíč, na ktorý sa teším celý rok. Stresu a balicím papíru Ač každej rok slýchám Ze všech repráků Ten samej výběr Tupej vánočních vláků, ať jsou Vánoce kýč Jak verše z jejich slov Tak je to kýč Na kerej se těším Celý rok